Då får jag säga varmt välkomna till Tid för podd, den första svenska podden om James Bond, akt 74. Jag heter Emil och har med mig, vilka då? Ja, det är Oto här som ä, sitter och äter, så att äm, folk får väl äm, tycka vad de vill. Tycker ni att ä, jag smaskar så att dra åt helvete. <laughs> Vilken fin start. Välkomna alla lyssnare, Dra åt helvete. Ja, det är Rickard här också. Och Immanuel. Och hur är läget med er? Det är bra. Det är bra här. Vi sitter ju här, det är faktiskt 28 maj idag. Så det betyder Ian Flämmings födelsedag. Oh, just tycker det. tycker jag man alltid kan puffa upp lite. Ja oh, jäklar. Det jag har kul. Lyssnade lite på radio innan då Började de prata om det lite på P2 Och spelade något snyggt jazz Arrangemang från Russia with love Då blir man oh. lite stolt Det är nog ända oh, nice. in i Sveriges radios Finrum eh, Då blir man glad eh, Så det är bra ja. ja. Har man, ly har man ly lyckats på P2 Då vet man att man är erkänd i Sverige, Sverige. <laughs> ja. då, är det, då är det fin kultur då är det fin kultur absolut. Nej ja, men det är bra med mig gjort som precis här kommer från en vecka i Grekland så jag är väl så när att man kan vara efter en sådan vecka. Så det är fint med mig. Vi dundrar in i juni, sista tentan snart och snart är det sommar. Underbart. Väldigt mycket ful kultur. De snackar inte om Kreta på P2. Aj herre aldrig gjort, kommer aldrig att göra sen. Fast jag vill att det ska ske, men nej. Men jag var ju på Sveriges Radio då kommer det bli treta. <laughs> det är bra här också faktiskt. Det är skönt med lite sommar. Jag har blivit bra väder och allting. Så att det, är, det är fint tycker jag. Ja, jag har egentligen ingenting att säga jag heller. Det är bara bra. Det är härligt. Det är underbart. Det är fantastiskt. Mm. Mm. Jäkligt bra. Jäkligt kul att få göra intervjun som vi kommer till lite senare. Som jag och Rickard gjorde. Fantastiskt kul. Ja, det var väldigt, väldigt roligt. Yes. Men vi har ju en faktutmaning som vi ska köra. Som är Rickards den här gången. Ja, oh, fan. Jag trodde att jag skulle komma med Nej. Då kör vi på lite sånt då. Jag tar av den gamla klassiken. Jag drar ett namn. Då får vi se. Jag tror jag är osäker på om det här nämnts i podden. Jag tror kanske inte att det har gjort det. Men ni kanske känner till det. Jag vet inte, en person som heter Bob Holness. Eh, ja, just det. Mm. En... Namnet klingar bekant. Ja, exakt. Det är något, det, det, ja, det känns bekant i alla fall. Jag kan inte placera det överhuvudtaget. Mm. Ja, men det... Eller så är det bara att det är ett namn som bara känns väldigt vardagligt. Bara, jo, men det, det, har nog, det har jag nog hört. Nej, men jag, jag tror att det här. det många har nog ändå hört talas om det här. Kanske. Han var i alla fall en brittisk radiopratare och sedmerad programledare i, TV, i brittisk tv. Och vad han då gjorde eh, i mitten på 50-talet, eh, vilket gör ju... Eh, Casino Real tv versionen kom 54. Kan det stämma? Mm. Stämmer det, mm. ja. Precis. Vilket gör att Bob Holness är den andra personen som någonsin har porträtterat Bond. Just det. Nämligen i en sydafrikansk radioteaterversion av Moonraker. Så var det, Just det. Ja. Yeah. Mm. Eh, precis. Och eh, det som är lite synd med den här versionen då att den har gått förlorad. Så att man vet egentligen väldigt, väldigt lite om den här. Det är till och med oklart när den faktiskt spelades in och när den sändes. Det finns... Massa olika, eller massa olika. Det finns lite olika källor som, som säger olika. 50, 1955, 56 57 eller 58 Vilket jag då också, man kan gissa se till att den kanske faktiskt har sänds flera gånger under de fyra åren. Den spelades in av något som heter Durban Repertory Theater- och spelades på radiostationen Springbok Radio. Och det som är, ja, det här är liksom det enda som vi vet man vet inte vi vet inte vilka andra som var inblandade eh, vilka andra röstskådespelare som var med eller ja, om om det var nära Flemings original eller inte vilket vi väl kanske kan gissa att det faktiskt var eftersom den gjordes står den gjordes men det här är alltså en, helt enkelt en förlorad radioadaption av Moonraker och då den här eh, programledaren Bob Holness spelade då James Bond helt enkelt Um, och det ja, som sagt, det finns inte så mycket mer att säga förutom att det är väldigt tråkigt att den har gått förlorad, det hade varit häftigt att höra en, en sån här version från, från mitten på 50-talet, när Flemming fortfarande levde, och hur de uh, porträtterade det men mm. uh, om man är sugen så kan jag ju nämna att det finns en BBC-version från 2018 jag är lite osäker på om den finns uh, finns ute på BBC-hemsidan- men de brukar gå och få tag på- om man googlar sig runt lite. Eh, men då, den Moonraker-versionen är då- som BBCs övriga eh, inspelningar- med Toby Stevens som James Bond. Så det kan man ju leta upp. De brukar generellt sett vara väldigt, väldigt bra. Ja, och framförallt så är Toby Stevens väldigt bra. Ja, det är han faktiskt. Men för att knyta tillbaka till- eh till fakta så är det just väldigt väldigt synd att den har gått förlorad för det som är just intressant med den var ju just att den gjordes under en tid när Bond inte var porterad på film överhuvudtaget och hade gjorts ja, enda annat medier det var ju tv-versioner TV av Casino Real, vilket gjorde att det hade varit väldigt intressant och fascinerande att se hur de tolkade det när de verkligen mm skulle göra sin egna grej helt fritt från, eh, från andra influenser och se ja, men vart, vad de gjorde med det helt enkelt precis, hur de såg på, på bond när han fortfarande inte var en känd karaktär på det sättet ja precis, och det här, man blir också väldigt glad att Casino Royale från 54 ändå återfanns för det var ju en tid när det inte fanns något större intresse i bond på det viset att man skulle tänka sig att spara sånt här till framtiden för jag menar, den här, det här radioprogrammet- det har väl bara arkiverats någonstans- och sen efter visst många år- så har det bara slängts för att ja, ingen har brutit om det. Så att Casino från 54 faktiskt överlevde och hittades- på 80-talet helt sinnessjukt. Och det skulle vara långt för en för Ja, verkligen. Oavsett vad man tycker om den versionen av Casino Real så är det ju fortfarande extremt fascinerande att se den. Mm. Verkligen. Ja, och det, det blir ju- ett verkligen en, en stycke filmhistoria- Eftersom vi vet vad som hände sen mm. Men ja, det, det var ju annan tid då Man tänkte inte på samma sätt att saker skulle sparas Utan det, det spelades in För en viss specifik tidpunkt Och sen försvann det väl Ur folks medvetande Och man, massa gamla rullar Som ligger i något arkiv slängde man väl till slut ja, Och framförallt så var det väldigt det var inte, hade man inte bara det om att Man inte tänkte på att saker skulle sparas Utan att lagring överlag var väldigt dyrt Mm Mm. men jag mm. tänker med det här radioprogrammet då var det en del i en större serie av program som gick eller var det bara en one-off? Det har jag faktiskt inte läst någonting om jag kan väl gissa att de nu gissar jag verkligen bara hejvilt men jag tänker väl att som andra radiostationer gör att man kanske gör någon radioteater i veckan och så väljer man någonting som man gillar, bara Rent spekulativt Nej, för jag tänkte att ifall vi vet att det tillhör en, en större serie Så kanske det skulle finnas en liten chans Att det finns något annat avsnitt Som har överlevt Och då kanske man ska kunna gissa sig till hur kvaliteten på Moonraker är Genom det mm. Men mm. om vi inte vet så blir det ju såklart svårt Ja, nej, det har jag inte tyvärr inget svar på Det är fascinerande då. Mm. Man hade ju velat lyssna på det här. Ja, jättefascinerande Då får vi tacka Rickard för den faktautmaningen. Mm. Var så mm. Och jag som var helt övertygad om att jag skulle kunna sitta hela sommaren och leta en fakta till nästa till min nästa faktutmaning hade ju räknat helt fel för det är jag som ska göra nästa avsnitt som blir vårt sista innan sommaren. Så ja. äh, jag får försöka hitta hitta något. Jag hade faktiskt också tänkt fel för jag hittade den. Ja, det är ju jag Ja, ah, okej. Okay. Mm, bra. Jag, jag hittade en fakta idag faktiskt så jag får sitta och hålla på den fram till... I... Det ja, är nu körgång efter sommaren. Ja, men det är bra att veta vad man ska ha för fakta om man är näst på tur om man mm. ser efter sommaren. Eh, men då får vi hoppa in i dagens avsnitt. För som jag nämnde så gjorde ju jag och Ricka den intervju förra veckan. Och eh, den var tillsammans med Fabien Ollander som alltså är manusförfattare eh, Och ja, det är väl det som det här avsnittet ska handla om och vilket ni säkert har gissat på titeln vi ska försöka dyka ner i manus och försöka förstå vad manus är och vad som gör Bondmanus så speciella så jag mm. tänker väl att ja, ni får väl lyssna på när jag och Rickard träffade Fabian och sen så, när det är klart så kommer vi tillbaka med våra tankar om intervjun och ja, lite annat ja, då sitter vi här med Fabian Norlander eh, manusförfattare, Bondfan och poddare yes och eh, kan vi börja lite där med poddare För du, är ju faktiskt, du driver ju själv en podd, Nörden och jag Ja, precis, Nörden och jag Eller aka Noi-podd Som vi också kallar den eh, Som är en sån här allmän Nörd podd. Ni är ju också en Nörd podd Men ni är lite mer streamlinade Vi kör lite mer generellt det, det är en slags bildande podcast Det, det är jag eh, som då är, är nörden och manusfattaren Och jaget är då min eh, vän och bankman eh, Victor Engberg och eh, han och jag har väckt upp tillsammans och vi, vi, vi har delat exakt samma intressen som James Bond, som Star Wars som eh, superhjälter och sånt där men eh, jag gick liksom lite mer inför det och jag gjorde det till lite av en karriär och ja, han jobbar på bank så att, eh, mitt jobb i den podden är lite att bilda honom i de här sakerna vi båda älskar men jag kan komma från en lite mer djup perspektiv och han kan vara lite mer utifrån så det vi har velat liksom, binda där är väl både hardcore nerdfans mm. men också folk lite utanför så. Och ja men det har varit en del bond kan man säga. Vi körde mm. en någon, ja, till Spectre så körde vi en sån här fyra delar då vi gick igenom varenda film och sen landar en recension av Spectre. Ja det var ju faktiskt det var lite de som inspirerade oss att börja. Ja, vad roligt. <laughs> ja, men lite så lyssna på de, era bondavsnitt mm. men fan ska vi inte göra det här själva. Ja, vad Ja men lite så här att det, det såldes någonting att få höra svenskar prata om bond mm. och sen känna att det här vill vi göra fast verkligen ah, okay. nere i jorden. Ja liksom. ah, gud jag är smickrad. Ah, <laughs> det, det är det bästa man kan höra om, om en podcast Det är det man vill uppmuntra att andra gör exakt samma sak. Så det är, mm. ja ah, gud. Jag blir alldeles röd <laughs> Men eh, ditt bondintresse hur, var kommer det ifrån? Det kommer ifrån ett, för jag uppfattar att det är många som har den här backstormen. men för mig var det som barn och det var via min far och det var på fredagar på 90-talet och tidigt 2000 tal så gick det nästan, inte årligen eller varje fredag, men under en period varje fredag så gick en Bondfilm mm. eh, på Kanal 3 och eh, det var på så vis jag och min far bondade. Vi, inte, vi hade typ inga andra intressen tillsammans, mm. vi var liksom, <laughs> vi respekterade varandra på distans, och, eh, men varje fredag så var det så här, då, då hängde vi och då mm. såg vi en Bondfilm och det var liksom vår tid så jag tror säkert eh, freudianska psykologer har säkert en jättebra förklaring då till min eh, bondfascination men det, det var då via min far och bara kolla en film varje fredag och bara så här bli fascinerad av den karaktären, den världen och jag vet inte var det var som bara klickade med mig för det är någonting som måste klicka någonstans mm. eh, för varför gillar man som barn en alkoholiserad lönmördare <laughs> som är med och ganska kall <laughs> det är liksom det ja. finns inga riktiga drag där som Uh, ska fånga den Men av no, någon anledning så var jag helt såld på det Så jag gick på alltså maskerader När jag var barn som Bond Alltså en andra gick som prinsessor och Disneyfigur Jag kom i kostym <laughs> Jag har en sån här PBK <laughs> Och det var liksom hela Jag, bara, jag, läng, jag kommer ihåg att jag Genuint så längtade till För att jag förstod att det inte var socialt acceptabelt För ett barn att bära kostym till vardags så jag väntar bara så här oh, när jag sen är vuxen då kommer jag kunna få kostym på mig varje dag <laughs> för det var det Bond hade så är du manförfattare och kanske inte får ha kostym varje dag <laughs> nej det är en stor frustration jag har för att jag sitter hemma hela tiden och jag, och jag kan inte liksom ha, ha på mig kostym så ser galen ut uh, det jag dock försöker försöka klia upp mig lite, ibland har jag haft slips på mig då jag är riktigt trött, När jag har en sån här grej jag, ju tröttare jag är, ju stiligare klär jag mig mm. uh, för att känner jag mig trött och, ser, och sitter i liksom, mjukisbrallor och en t-shirt då liksom, sjunker då känns det men sätter jag på mig en, liksom, en skjorta och kanske till och med en slips, då, då liksom, rätt jag upp på ryggen lite mm. Sådär. Men äh, jag är så med det fortfarande varenda liksom, så här ska man på ett bröllop eller en fest som har en dresscode code bara, yes ja, får ja. man ha smoking. Ja! Jag så, känner igen mig. Det. <laughs> ja. det är liksom allt det, är det bond liksom har gjort med mig och samma sak nu jag, jag gifter mig nu i uh, i Vintras. Och då var det ju också en sån här, all right, så hur kan jag peta in bonn i det? Så det var en liksom stor diskussion mellan mig och, då och min nufru fru. Och jag ville ju då säga, men, dress code smoking, alla ska ha smoking. Med problemet, att hon är, hon är från Rumänien från början, så hon har familj från Rumänien. Så det skulle betyda att alla liksom skulle behöva köpa smoking. Så det var så, nej det, det går inte. Okej, okay, men då får jag ha smoking på mig. Fast det är då. Och så kollar jag lite på, så här, hur ser George Lazenby ut i... Han är Secret man, han har ju inte smoking när han gift. Sig. Han har någon slags three piece suit av någon slag, va? Mm. Uh, och Du hade ju kunnat kört Timothy Dalton i Den Kill precis. <laughs> den är också den här klassiska mm. pingvin-grå grejen han har där. Mm. Uh, det hade ju kunnat gå, men det var så Nej, jag kan inte gå så långt. Så jag, jag körde på smokingen, och sen försökte jag peta in liksom bondgrejen vart jag än kunde, men fick inte. <laughs> men jag fick i alla fall. Vår vals var uh, Louis Armstrongs. Uh, We have all time in the Så den fick jag ja yes! Uh, och det var ju passande. Jag sa inte till min fru att att hon att, i den filmen så dör. <laughs> <Men det har laughs> jag så jag höll det lite under raden. Men jag fick ändå den i alla fall. Så jag en Nej, men så, så bon, Biten i mitt liv är, liksom, det är från barndom tills nu. Och varje gång mm. som nu när Bond 25 börjar liksom koka så blommar det upp igen. Ja men det, det är det och det, det, det. det ligger lite latent i Mm. Under vissa perioder. Mm. Ja, men liksom Bonnie alltså det har verkligen format i stort sett allt. Alltså, jag, alltså att jag ens har mitt hår, jag har inget speciellt, men liksom jag har en snedbenen. Det var för att jag såg Roger Moore ha det. Jag tänkte så, mm. så, ja, så det ska jag. Och det bestämde jag för när jag var tio. Och jag, typ inte, jag hade lite längre i tonåring, men annars har jag liksom alltid haft den snedbenen. Och en gång kläder och allt annat. Och nu med liksom drinkar. Jag gör Vespers hemma ibland bara för att jag mm. känner för det. Mm. och äh, jag, jag rakar mig med. Liksom. Inte straight racer som han gör i skyfall det, jag, Nej, det är... jag, jag gillar mitt liv än så länge. Men jag har aldrig klassisk gammal. Äh, den är inte gammal men här, utan klassisk gammal safety racer. Och har löddrätt liksom och borsten och allt sånt där. Och alltid bara kopplat till bond. Så att jag... inte raka rakapparat Nej, inte. Och Gud, Nej, fy fan. Men, ja. jag hade dig vid Nej, Men kunna gjort. Men du är ju manusfattare som du nämnde. Yes. Du dramaturg? Eller vad är du egentligen? Jag är manusfattare. Det innefattar väldigt dramaturg i det, för det, det måste man vara i. Alltså, man måste förstå liksom, mm. struktur. Men manusfattare är väl min mm. liksom, officiella titel. Så vi kan väl köra en liten crashkurs i manus. Ja. Eh, i vad, hur är ett manus konstruerat traditionellt sett? Yes, och, och, och det är precis det ordet, det är konstruerat, för att vad manus är till skillnad från en bok är att det är ren struktur, det är egentligen bara klossar, det är lego, det är matte, det är, det är inte så mycket bara fri fantasi och vad liksom som när man skriver en bok, för böcker kan vara lite som de vill och det är det som gör böcker så bra på sitt sätt, men det är ju, en bok är ju du kan följa en karaktär både inifrån och utifrån. Du kan se den karaktären spelas utifrån andra. Och du kan hoppa mellan tidrum och platser och sånt där. Manus är betydligt mer tajtare och strukturerat. Och det är det. Det är ren struktur. Så vad manus i stort sett byggt på... Och varför det är struktur? Det är, ju, alltså, det är för att hålla intresset från sin publik i en och en halv till två timmar. Det är egentligen det det handlar om. För en bok kan du lägga ner. En tv-serie kan du pausa, och, men den klassiska filmen, du sätter en biostol och då ska du se någonting i två timmar eh, och det är inte en pjäs som har en paus i mitten, eller för gammal filmer hade en paus i mitten, men eh, du ska hålla någonsin intresse i två timmar så det är därför man har plötsligt liksom alla år genom historieberättande, så framförallt filmberättande byggt den här perfekta man, kan man säga, strukturen och det är väl dramaturgi, och vad vad bygger det på då? Ja, men det bygger egentligen på, om vi ska hugga ner det kort och gott, det är att egentligen en karaktär är på en plats i början eh, utsatts för någonting eller ger sig in i någonting som kräver att den karaktären förändras och sen slutligen gör det. Så ett exempel jag drar, oftast som ett dåligt exempel men som ändå så påvisar vad det är, det är alltså Sögon och ringen. Nu är det här tre filmer, men låt säga att det är en film och då har vi Frode i början sorry, nu pratar jag Sögon och ringen i en bond här men vi kommer att på vi inte kan prata om Bond i det här sammanhanget så du har Frode i början en glad liten hobbit som är jättenöjd med sin situation, du älskar att bara sova och äta hemma i fylke och en då kommer en trollkarl och bankar på dörren och sen visar sig, ja, och så har vi ringen och Frodo måste då ta på sig den här ringen och kliva ut i sin comfort zone för att ge sig ut och utforska världen han inte hade något intresse av och sen via den här resan och motgångar och motgångar på motgångar så förändras han och sen i, i, i slutet av då, säga den här enda filmen så är han en ny person. Nu i för sig är inte en bättre person av det, han är ganska källsjock liksom till slutet och åker iväg i stort sett för att dö, men han är förändrad. <laughs> um, och det är egentligen det det handlar om. För det, för, förändring är det min business är förändring är det vi alla strävar och försöker skriva som manusfattare, och det är för att här, människan kräver förändring i stort sett allt, vad är i slutet vad är det vi gör i slutet av varje år jo, vi gör ett nyårslöfte för vi, vi vill förändra något i vårt liv. Vad är det vi gör när vi berättar en historia, något som har hänt oss men det är oftast något som hände som förändrade någonting i form av våra perspektiv av något eller oss själva och när du hör en story eller ett skämt som var dåligt och du tänker till dig själv, så, fan vad dåligt, det här har ingen poäng alltså det är för att det inte var en förändring till den story mm. så människan kräver hela tiden vi alla strävar efter att förändras och det är det då som är Dramaturgi, att vi mm. kollar på saker som karaktärer som förändras under en viss period. Men manus följer ju ofta en typ av så, tre, traditionell treaktsform, mm, som man kallar det för. Mm. Mm. Eh, varför är det viktigt att följa den här, just den regeln? Det är nog bara sån här. Det är en konstig grej. Uh, det är, det är bara för att det funkar tydligen, alltså det, är, det är typ det vi har lärt oss med tiden att så här, jag låter som en forskare eh, Men att, att det är det som funkar, att det, på så vis kan vi hålla någons intresse mm. Sådana så här treaktioner brukar vara som om vi ser att en film är två timmar, alltså 120 minuter så brukar man säga eh, Första akten är 30 minuter, 25-30 och sen har du en 60 minuters akt som är akt två och tredje akten är också då eh, 25-30 minuter och så utav de första 30 minuterna så har du då en karaktär, då lilla Frodo i sitt tillstånd, han har det ganska det bra, vi trevligt och vill lära framförallt känna den här karaktären och dess tillstånd Och sen efter 25-30 minuter så händer det någonting, okej okay, ett annat bra, okej okay, så ett bättre exempel som alla får sett som tyvärr inte är en Bondfilm, jag läser som en eh, det är Matrix, så har du har en Neo vi lär känna honom, han är en förvirrad person som söker svar, han vet att det finns något som kallas Matrix men han vet inte exakt vad och vi följer honom i första aktien och konstiga saker börjar hända. Men sen då, efter typ, det är därför han är så bra, för efter typ exakt 25 minuter så måste han då göra ett val, han får de här två. Red or the blue pill. Och där då väljer han att ta pillet, jag vill veta vad Matrix är och där genomgår då vi in i Akt 2 och det är då får, nu vet vi vad filmen handlar om. Okej okay, så Neo ska lära sig vad The Matrix är. Så nu, I Akt 2 när vi kliver in den då vet vi, okej okay, jag vet exakt vem karaktären är, jag vet exakt vart karaktären vill och vart vi är på väg. Han vill lära sig mer om Matrix, okej okay, jag, jag och jag vill också det som tittar Så då har vi två timmar där och där motgångar sker, där karaktären utsätts för olika saker och sen då och sen akt 3, det är många månsfattare och jag är en av dem som inte riktigt vet vad akt 3 är men det blir en punkt i alla fall och i typ Matrix så är det då de ska rädda Morpheus de gör en liten sån här course correction då vi är mot ett slags klimax mm. där är har så att filmen antingen liksom, ah, klimax eller varvar ner så det blir så ungefär det, det Ser det här ut. vulkanen i John Littweiss det är tredje aktorn ah, jo, precis. ja precis, det är det ja, det <laughs> Bom är bättre på de tre, ja, eller kan man säga. bom faktiskt har ett, en tredje akt. Det kan man i säga. Men själva manusprocessen, hur går den till? Jag tänker framförallt, du jobbar ju framförallt då i svensk film. Mm. Men just på storfilmerna, hur, hur går det oftast till när man faktiskt skriver ett manus? Mm. Och det, det är så olika. Men det går ju ofta oftast, som alltså, i mitt fall då, vad jag då skrev här senast var så alltså, långt från Bond i <laughs> Den tredje Bamse-filmen, Bamse Bams ut under klockan Men då går det lite till så ofta att en filmstudie har en idé om vilken film de vill göra Så de vill då göra Bamse 3 och då tas jag in Och då skriver jag då med en annan, men då sitter man oftast med producenter och eventuellt regissörer och eventuellt annan manusfattare Och så har man i stort sett så Brainstorm-meetings där man sitter och bara försöker hugga ut storyn. Antingen finns det någonting innan, som i mitt fall, då fanns det ett fragment av en story de hade. Eh, och det brukar väl också vara så lite så här, i, i bondfilmer. filmer eh, Och sen sitter man i alla kreatörer i stort och försöker hacka ut vad vi vill att den här filmen ska vara lite liksom brett. Och mitt jobb sen är att egentligen ta de här tankebubblorna och trycka in det i den här strukturen mm. uh, och sen så sitter sen det oftast bara en period av ensamhet <laughs> där man sitter och hatar sig själv <laughs> och bara knapprar ut ett manus. Uh, det är inte så, egentligen så romantiskt egentligen och det är väl och, och som man kan tänka mig särskilt med bondfilmerna att uh, det finns aldrig något riktigt så här tycker jag vilket Christopher McQuarrie som skri, uh, regisserade och skrivit de senaste Mission Impossible filmerna. Mm. Uh, han gör ganska roliga QAs på, på Twitter. Och han får ju ofta såna. här. En av de vanligaste frågorna är ju så här: ah, kan, Finns det någon som kan läsa manuset När, vad kan, när kommer manuset publiceras? så han svarar alltid när det är klart. Uh, för, och det här säger han då långt efter att filmen varit ute. För att alltså, manuset är oftast i slutet av processen. Det, det är sällan du, och särskilt i storfilmer. Och det är det, liksom jag jobbat med dem. Uh, det är inte, jag, jag har inte jobbat med sådana art Arthaus grejer, för då kanske lite mer man sitter i sin ensamhet och skriver den här. Lilla. Med sitt mini-epos själv. Och så lämnar man mm. in och så får man kanske lite respons. Men sen så lämnar man in det vara färdigt. Men de här storfilmerna är bara... att, alltså, det är totalt kaos. Vilket det ska vara. För att du, alltså, du bara, du, du skriver någonting och sen bara bryter du upp det igen. Och delar upp det. Och sen försöker du sätta ihop det igen. Och så bryter du loss det. Och så det är det som glas. Mm. Det, kan, liksom, det finns passa olika former. Och till slut liksom, kommer det ihop till någonting. Uh, så det är en konstig kaosprojekt. Och det är därför det är liksom ganska antikonstnärligt om man säger så. För att... Uh, det är ju verkligen bara att göra om ju rätt hela tiden. Jag får ju just det här med att det är olika kreatörer. Det har inte på senare tid blivit mer att man går om till ett skrivande i kommitté snarare än att det en manns författare som sitter och, och knappar. Hur ser du liksom den utvecklingen att det är väldigt många kockar inblandade i ett och samma manus? Många, ja. många personer som får manus bland annat mm. på senare tid. Ja, det, det är både och. Uh, det har, alltså, det, det, sånt föregick för för, alltså förut hände det också alltså bondfilmer tror jag också var väldigt mycket så att de, de skickades om, omkring den här manusen till olika författare, alltså kolla på de gamla bondfilmerna det är rätt många det på visst har Richard Maybaum typ på varenda mm. men sen har det ibland många andra som droppar in och ut uh, Ja, det, det, det finns aldrig rätt eller fel i det um, så jag vet faktiskt inte riktigt jag är själv, alltså jag skrev på en film Nu, jag, jag kan liksom inte prata om den Men alltså, det var ju samma sak där Jag togs in för att piffa till en annan manusfattares Manus som de inte var nöjda med men, och, men också med vetskapen att det jag skriver nu Kommer sen vidare, Gå vidare till en annan manusfattare Så jag var bara en, en mellanhand Och det är väl en process Alltså det är väl okej okay när, när det är på något vis alla sitter i lite samma rum. Det jobbar är väl när det skickas omkring mellan folk som inte har kontakt med varandra. Det är väl det ändå uppskattar oftast med Bond-filmen. Det har inte alltid varit så. Men det är ju oftast kopplade kring Eon och Broccoli-familjen. att Det är oftast ett tight team. Mm. Och de som tas in och liksom, inkluderas inkludera i det på ett sätt. Det sällan man skickar iväg det till någon annan. Helt random. Sådär. Nu ser vi väl det lite med Bond 25. Med, vad heter hon? Phoebe Waller vad jag Yes. Phoebe Waller-Bridge och Scotty Burns också. Ja, mm. ah, exakt. Och där, så där får man lite så här orostecken. För det är också så här folk lite utanför bondfamiljen. För det är ju kul när man tar tillbaka mm. de här som typ alltid har varit där. Alltså du har Neil Purvis och, och Wade som alltid är där. Och sen har det varit kul med John Logan som mm. nu gjort det, jag tycker, så det hade gjort kul Och Paul Haggis som också... Det hade varit kul mm. att tänka lite om där. När det blir så där, utanför, då blir man lite nervös. Mm. Ja, för du ser på Måns författaren just med Bonds 25. De, det här teamet som vi har med Purvis Away. Phoebe Scotty Burns, och sen kommer det även Carrie Hammonds cred Eller vad inblandat ska man Ja, precis. Ja. Så det är också där. Är på, på den lineupen. det blir man ju lite nervös. Alltså, jag, jag kollar nu uh, Killing Eve som Phoebe Waller uh, är showrunner och författare på. Och den är skitbra och Jag säger, ah, shit, det här var grut. Uh, och jag fattar exakt vad de var ute efter. Alltså, de vill bara ha henne för dialogen och de kvinnliga karaktärerna vilket de också har sagt, hon skriver bara kvinnliga karaktärer vilket hon gör så man märker saker, hon kommer bara vara man en punch-up writer alltså de, man skickar bara manus och säger, du behöver inte ändra någonting vi bara såhär, skriv en bättre replik här <laughs> <laughs> vad kan hon säga till Bond här ja, så är speciellt inte direkt känna för sin dialog om man säger så. nej, de, de är så fascinerande tycker jag. jag jag vet inte om de är bra eller dåliga <laughs> det är ingen som vet <laughs> för att de har gjort liksom, bland det absolut bästa men också bland det absolut värsta. Så jag, alltså, De skrev Casino Real, och det är så där. Då är man på ett pedestal i mina ögon. Mm. Då det, liksom, det, det blir inte mycket bättre än så. Men jag vet inte om det är bara sen Paul Haggis som gick in och bara. Så, mm. så, så kasta ut det sånt över det här. Men när man hör om intervjuer, de låter rätt smarta och skarpa. Mm. Men jag vet bara inte riktigt till. Ja, de är svåra att pinpointa. Mm. Och det blir ju svårt att veta. Vad de har gjort när det är fler som har ja, jobbat. Verkligen. Så kan mm. det vara svårt att... Liksom, och vad kommer storyn ifrån mm. egentligen? Är det Barbara Broccoli som har hittat på den? Ja, egentligen precis. fast de får story Story-kredit? Det är jättesvårt att veta. Ja, för det hade du i... För det var typ enda gång jag kommer ihåg att de intervjuas i alla fall lite längre. Och det var ju kring Skyfall. För då tror jag att de var med på Empire-tingen. Ja, ja, ja, det var när jag har mm. hört den. Mm. Och då pratade de ganska mycket. Och då lät det som att de var väldigt, liksom, det var väldigt mycket deras manus. Mm. Alltså, mm. de var ju... Jag tror Joe, John Logan hade väl poppat in rätt om jag fel, men han hade väl hoppat in sen. Han var inte först, typ. Jag tror Person and Wade hade skrivit först. För de hade ju skrivit också in mm. den här scenen med att... Just det, precis. För de hade ju skrivit in att ah, men vi, vi tänkte att SN Martin som man har där, det är ju den han fick i Casino Royale. Det ändrades ju. Just det. Mm. Uh, och sen hade de ju skrivit in att... Skyfall skulle vara en gammal typ pensionat för gamla agenter så att det fanns utrymme för om vi skulle kamera in mm. de tidigare. Den, den intervjun är intressant eftersom De var jäkligt bitter över Roel Snottenaff och Diana Riddell. <laughs> över hur Ritsam och Horry och Michaelettets fru var mina in Just det, det var det <laughs> det var. De vågar inte säga vems fru det de säger, Nej, de säger bara, Någon fru. ibland kan ju en för mig. Då det var det fru. Ja. Det var det. Ja, ah, vad roligt. Alltså det roliga med World is not enough. Vi kommer tillbaka till ett frågeformulär. Men det, det, det roliga med den tycker jag är, jag, jag är lite av en sån apologist för den. Um, det, det roliga är att den är väldigt lik Skyfall. Ja, du har en det. agent som blir skadad i armen tidigt i och sen måste liksom, och jag gillar den biten av att han liksom måste övervinna. Men det också. Jag har, det var någon tidigare jag såg också. Den, var den kom ju precis när mitt bonnintresse liksom mm. dök upp. Så jag har ju lite av en sån här det var, det var min första med, så jag har extremt mycket någonstans av Ja, och sen visst, den, den har många svagheter. Det är inte en perfekt film, men jag gillar den den har den här coola båtscenen i fem så. den har coola scener. Men absolut, det är inte en perfekt film. Jag lämnar det oss <laughs> Men vi kan alla vara med, överens om att Dina, det är ju värdelös. Eller? Nej, ja, jag det jag. Eller? <laughs> värdelös. Vär, värdelös? Ja, värdelös. Ja. Precis, ja. bara en film som är värdelös. <skratt> <skratt> <skratt> ja, de är intressanta i alla fall som morgonsfattare så jag är alltid glad alltså det jag gillar med alltså Eon och Broccoli-familjen jag gillar det här tajta teamet att mm. de alltid tar tillbaka typ samma personer du har haft samma typ stundteam det är liksom, vem är det som är nummer Uvri, nu, han är ju sonen till den förra uh, vem är det som ska vara nu? Ja, nu vet, jag har väldigt jag är osäker på, på teamet bytion. här nu det nästa fan att de måste tvungen att byta nu ja har har exakt Fast det är fortfarande någon som har varit inne förut Ja, som bör, ja det är ju alltid något Som puffas upp liksom ja, Men man tar in liksom egentligen typ alltid samma personer Vilket är mm. jätteroligt tycker jag uh, Och där har också manusfattare man, man tar in det här gamla teamet För det är så tight team Och ja, men när broccoli-familjen gillar någon Så, så här, då håller de fast i dem mm -hmm. Så kan vi bara få tillbaka David Arnold nu Så är jag precis, ja, då är vi hemma Jag vet inte egentligen hur mycket man har att säga om det här Men uh, jag upplevde ju Uh, att vissa filmmanus ju, har ju, lägger ju väldigt, väldigt mycket tonvikt vid tematik mm. och andra filmmanus fokuserar väldigt mycket på story och liksom händelse mm. förloppet. Ja. Va, hur, hur tänker man kring det? Finns det tillfällen när det ena är mer befogat än det andra olika genrer? Eller? Mm. Ja, tema är också en sån grej som man svarar väldigt omöjlig. Jag hörde nu att jag var Benny Off, alltså en av månadssfattarna och skaparna bakom Game of Thrones, sa liksom: Tema är för pussis och sånt där. Man <laughs> får komma att Och vissa liksom går stenhårt inför det. Jag är personligen en sån här person som älskar tema. Jag badar i tema. Jag tycker det är hur nice som helst. Jag går igång väldigt mycket på det. Men det finns stunder man kan drunkna i det. Tema är bra att ha. Um, för det är något alltid faller tillbaka på för manusfattaren liksom, du, du lägger det om jag vill att det här ska hela filmen ska handla om familj eller vad nu är. Och då är det alltid det på något vis det, det är liksom som uh, livbojan den här båten som har allting lite flytande så där, och så bygger ut din struktur på det. Um, och action kan det faktiskt funka väldigt bra på för action är oftast så strukturtungt uh, Och får ofta anklagelser för att vara kalla, så det är därför det där kan tema fungera väldigt bra, och där är det också intressant i form av Bond för att ta tillbaka till vår mm. tema idag <laughs> eh, det, där har det har varit fascinerat av i form av eh, Craig-filmerna har varit väldigt tunga på tema, mm. kanske mer än någon, alltså de andra barnfilmerna har ja, inte så mycket till tema framförallt Skyfall och Spectre känns det liksom. precis, och det är lite det de faller på, jag, jag gillar dem på olika sätt eh, men jag tyckte till exempel att Sky, Skyfall var på för tung på tema så att de, liksom tapp, de tappade mycket på att nu ska jag säga så att jag tänker att jo, bo, eller båda har det här problemet, men, det, men det blev, den var lite väl tematung så allting hela tiden ska handla om mödrar och handla om liksom fallna änglar och, och det blev liksom så här. det, det blev nästan som en ursäkt för allt blev lite, lite för konstnärligt och det är inte jag har några problem med så men det blev som att man hela tiden har fall tillbaka på om liksom, temat berättigade det här. Och det var, lite, och det var ett särskilt problem med Spectre. För Spectre, för det kommer ihåg att eh, Sam Mendes pratade om. Jo men så, Sky, Skyfall handlar om mödrar och jag vill att eh, Spectre skulle handla om eh, fädrar, pappor. Mm. Makes no sense, alltså då, då är det ju någon som bara vill så här, Ja men jag vill en spegling, det finns ingen anledning för det Och det är därför de den här jättekonstiga grejen Med att så här Blåfeld och Bond växte upp tillsammans Ja, oh, alltså liksom, oh, herregud, pratar inte om det Nej, som jag, min då vem Victor kallar för Lilla djungelboken-fenomenet Som att alla var polare som barn uh, Vilket är hemskt och det, och det finns ju ingen anledning till det uh, med, Eller man försöker bygga in det Så att lite avgångsjukt men, men det finns ingen anledning än att Simmons bara, men jag vill att det ska handla om Ja, det blir ju det blir konstigt när bara Broccoli sitter och säger att we always go back to Fleming. Mm. Och så gör de det fast de så på det. Liksom. <laughs> Precis. De använder det som tobapapper. Ja. <laughs> Exakt. Och då blir det lite så här, ah fan. Ah nej, nu, alltså, nu stirrar för blind på det. Och det är väl lite det som är problemet jag har lite med... Mendes-filmerna som är jättebra alltså, det är inga dåliga filmer alls och jag är glad att de existerar och vad de har gjort för franchisen men de är väldigt tunga på sin tematik mm. och där har de blivit lite väl pretentiös och ja. där assiterar de sig blindt med, och det är ju alltså, då så här, igen, det är då folk blev förvirrade när Aston Martin dök upp i Skyfall så här, men vilken är det där Vänta, så, här, han då, så han i Casino Real men nu är ratten på fel sida och han har alla like, gadgets från Goldfinger Vänta, har han levt? Ja, du vet, då börjar, och då blir det snacket än en gång James Bond bara en, en, en, en siffra och en ja, ja. Ja. don't open that box om det är några Bondfansar ute som tänker att Bond är bara ett nummer och en titel någon tar över när det är fel vad säger det här? Kan aldrig säga till hur många gånger. att Det känns lepat så jag tror jag tänkte många gånger Men det är så många jag träffar som genuint tror att det är så. Ja. Och ju som typ använder Skype och som använder Skype var dåligt för att de liksom, där bekräftar de att det inte var så. så. nej det var aldrig så. Nej, glöm det. Nej, okay. Ja, men visuellt berättande tycker jag är ganska intressant. Mm. Och framförallt var av vår medlemmar i Podden Emanuel vår känsla är att eh, man väljer mer och mer att eh, berätta genom kanske dialog än att faktiskt visa vad karaktärerna mm. tycker eller känner. Ja. Eh, är, känner du ändå er den utvecklingen som vi känner? Eller? Jo, men det är det väl absolut. Och, och det är lite problemet ofta som att har många manusfattare på det, för att det betyder ofta att, att manuset blir lite mer liksom abstrakt och lite det är så många olika klumpar som ska sättas ihop alltså det, det blir som att få fota en bild på en bild på en bild på, en bild på en bild. Alltså allting blir liksom lite blurrigare så alltså det blir ofta så att en manusfattare till slut får gå in och bara så här. så nu skriver jag ut här så folk fattar vad det är som händer och så att allt, allt fattar um, och det, det är väl det som är lite problemet när det förut kanske det var en till två målsfattare som skrev någonting från scratch, liksom. då var det kanske lite mer... Och det är ett visuellt media, och det är där det börjar liksom, från stumfilmer och ju mer vi kliver iväg ifrån det tidsmässigt så tappar vi det. Och jag tror säkert inom actionfilmer och särskilt inom liksom, modern film överlag så har man hela tiden... Man måste ursäkta sig själv genom att prata, för man tror att publiken kommer att börja liksom, så här, röra sig i sina säten och bli nervös om det inte liksom dialog. Så det är absolut ett problem. Och det har vi sett, jag försöker tänka, för, alltså bond har ju varit ganska pladdriga. Alltså det är ju väldigt mycket förklara plotten och vad som händer just nu. Och... Ja, det är ju... Vad heter det? Jag tänker på Basil Expedition. Ja, <laughs> alltså det det kommer ju från Bond av en anledning. Jo, ja, verkligen. Så det är ju det allt handlar om. Men de bästa bond har ju varit så att man bara har det så okej okay, men vi, vi får det överstökigt varje början, vi har M och Bond pratar så här, vad är plåten, nu vet du vart det är så och så skickar vi mm. i, i väg Bond och sen får Skurken ha sitt lilla tal och sen är det liksom bara mest action um, men ja det, alltså, det, det är som alltid, det finns inget liksom, riktigt så här, bra eller dåligt med egentligen någonting, det, det beror mm. helt på i vilket liksom vilken genre och medier du väl hamnar i mm. och står i framförallt Alltså Tarantino är ju enormt pladdrig Men vi gillar ja. ju det mm. Alltså det är ju nästan som alltså, Det är ju som musik, det är som en rytm Men det är någonting vi går igång på det är en till likadant. Uh, så det, och där funkar det, inte alltid Men, men för så det mesta länge, Så länge dialogen faktiskt säger någonting Ja, mm. precis Vad tycker ni om tanken att Tarantino pitchade uh, Broccoli Att göra, äh, göra Casino Riel var var ja. Svart, Fast svartvit Med Pierce Brosnan <skratt> är det någon inte varit ett fan av eller? Nej, är nej. Jag, <skratt> ja, är jag, jag vet inte hur mycket Det är svårt att veta hur mycket sanning som ligger där också Ja, men precis bara liksom, Men han har säkert haft den, han, är säkert på en han har säkert haft den idén mm. ja. Men nej Nej, jag går inte riktigt heller igång på det Nej. nej, han var skönt. Jag, jag, nej, jag har inte heller igång på det. Det hade varit enormt fel för Tarantino kan inte kliva ur sin Tarantino noise-äska liksom. Auras mm. räddropet blev ett jättefel. Jag hade ett samtal igår med en komiksmäck extremt Tarantino-fan. Vi var mm. inte vänner absolut. <laughs> <laughs> nej, tarantino kan vara rätt en del vassa så. Är det tarantino fan du lyssnar inte på vårt avsnitt om skönta Tarantino? Uh, det var svårt att hänga på Twitter efteråt. Uh, <laughs> men... <laughs> ja. Men just uh... Bondfilmerna är ju en filmatisering av en karaktär som från början är en bokkaraktär. Mm. Och vissa filmerna är ju faktiskt rent av filmatisering av en hel bok. Ja. Hur tänker man sådär när man ska adaptera en bok till en film? Något speciellt i utskalad manusprocessen som det ju... ja, det tar massa du tar alltså massa det, det. Du måste bryta ner det. Uh, en bok som jag beskriver i början kan vara lite hur som helst. Det kan liksom berättas från olika karaktärs point of view, Du kan Lämna din karaktär i 100 sidor och kan... mm. Nu är ju Fleming rätt tacksam Men har ni läst mm. Några bondböcker? Han är ju väldigt, alltså Det är ju pang på, alltså läsa läser nästan som ett manus Det är korta meningar, det är liksom Det är, action, det är saker liksom som Ja, de är ju mm. korta böckerna också men Precis, och det är ingen liksom, Det är ingen ludd Och sen, visst vilka bok är det som har alltså, att bruden, Det är brudens perspektiv av Bond Spajlövning uh, Spajlövning, just precis alltså, Visst, du har ju lite sådana där bitar Men... Uh, Nej, men så det, så det, det det handlar om är ju bara att ta boken och försöka hitta, för det var det jag, jag gjorde här nu senast var liksom ta en bok och försöka bryta ner det, mm. uh, för den var också väldigt mycket så här, olika slags perspektiv och då får du ju välja liksom, det är ju enkelt i Bonds fall, för det finns bara en, du en huvudkaraktär och det, jag tror i först i Doctor No så, och i de tidigare bonds så har de nästan bara någon, jag kommer inte ihåg vad kvinnan heter som, som skrev Doctor, som var med och skrev Malo Doctor No jag får med hennes jobb, för då hade man sådana här som vars jobb endast var att bara adaptera den nästan rakt av i manusform. Mm. Att bara bryta ner det och ta bort lite och av liksom, så, så här ser det ut i manus. Och sen ger man det till nästa person som ska liksom, ja. försöka yes. konstruera upp det lite mer. Och, och så, så gjorde man med Dr. Now jag tror säkert lite av, av de andra. Um, ja, för framförallt de fyra första och Secret Service ligger ju extremt nära boken. Uh, alltså filmerna. Ja, precis. De följer boken nära. Mm. Ja, men absolut. Och, och det var också kul med Casino Royale. Att den också var så nära boken. Mm. Um, men nej, men det, det, det är en jättestor utmaning. Men jag förstår att alltså, när, när Cabo Broccoli läste första barnboken eller när jag, jag tror de flesta gjorde för det. Böckerna cyklade ett bra tag i Hollywood. Det, det var ju som gjort för film. Alltså det mm. var ju perfekt. Det var mm. action, det var rap på. Det var en, liksom och som du säger, böckerna var korta vi kunde göra bara alltså, ta den nästan rakt av um, så det var väldigt tacksamt där, tror jag Men just um, just karaktären Bond är ju alltså intressant på det här sättet när man ska adaptera honom för att han är en person som inte riktigt pratar så mycket om vad han tycker och tänker men han tänker väldigt mycket mm. och ett manus ska inte innehålla inre dialog eller Nej, något sånt, eller inre monolog så hur löser man det när man ska försöka förmedla en karaktär hur han tycker och tänker, men man kan inte skriva det i ett manus. Mm. Vilka knep kan man använda? Ja, det är där det blir svårt. Uh, jag, vi hade ett sånt problem. Jag får inte säga det, det jag skrev på. Men vi skrev <laughs> på en bok som liksom hade just en karaktär som bara var... Så här, på ytan var den här karaktären skittråkig. Om du bara hade adapterat den här karaktären rakt av och tagit den. liksom Då är den skittråkigt skittråkig. Men det var en jätteintressant karaktär internt. Så bara, hur fan gör vi det här? Uh, och då var mitt trick i stort sett att uh, det, så tricket är ju bland att, att liksom hitta alltså, dialogtillfällen för personen kan inte prata med sig själv du vill absolut inte ha voiceovers så länge du skriver en filmarv på 40-talet men uh, antingen liksom fular du det genom att skriva in dig i dialog med någon så att du får liksom en framtida. men det bästa sättet är att visa det i handling, uh, och det som är positivt med Bond är att han är en väldigt fysisk karaktär som liksom gör mycket Uh, och vi kan se väldigt mycket liksom, bara hans val av kläder och hur han för sig rum uh, liksom, jag älskar alltid de scenerna i en Bond-film som jag saknat i Craig-filmerna och det är när han kommer till sitt hotellrum och letar rummet efter det liksom. ja. mm. uh, och jag älskar det i, i Dr. No främst, han tar, sitt, han tar ett hårstål från huvudet och liksom sätter det på sin garderobstör för att se om någon har varit där och rotat och det säger mig någonting om den här karaktären han är smart, han är eftertänksam, han är inte paranoid för han sätter inte liksom en stol där och försöker låsa in någonting. Utan han vill bjuda in personer. Att, han vill bjuda in folk till sitt rum för annars hade han bara parkerat det. Men han vill ha veta att någon har varit det, sådär, sådär, till det där så där sätter jag där Så det är hela tiden, det ger information till mig om vem den här karaktären är. Och, och du måste också bara lita jättemycket på skådespelaren med det. Och det är det jag tror många av att det glömmer. Det blir lätt att, att man blir väldigt dialogtung så att visst det är ett trick men du får inte göra för mycket. Och det där tycker jag är så tacksam med Craig Craig-filmerna. Uh, allting är i hans ögon. Han är så otroligt duktig på att förmedla den karaktären och vi förstår ju vad han tänker och hur han känner hela tiden via hans ögon. Att, liksom, vi fattar när han ljuger. Vi behöver inte ha någon som säga du ljuger. Mm. Utan vi ser att han, han ljuger här. Han, äh, säger de här grejerna. Så att... Uh, det, det är massa olika tricks du måste kasta in där men det, det är skitsvårt uh, och det finns ingen lätt väg där och det är det jag tycker är så kul med att läsa böckerna, bonn är att du får en helt till dimension till Bond. så han hatar Windsor slipsknutar Det är jätteroligt <laughs> <laughs> och en sån där som man aldrig, aldrig kan få in i, i, i en film. Jag tänker mycket saker som man kanske inte riktigt ska tänka nu för det. Nej, det är också. <laughs> <laughs> absolut. Så det är kanske bra att mycket av de grejerna ja. häls. häls på insidan. Uh, men annars, som vi inne på förut, treaktsformer känns ju som att den är ganska stabil i Bondvärlden. Ja, eller nej. <laughs> I de tidiga kanske. Och sen ju mer jag kollade igår om på Living Daylight. Uh, för jag tänkte just för, jag, sett, för ja, jag visste att jag skulle hit och jag tänkte på strukturen och jag kommer att tänka på Living Daily och så bara, men den är en strukturell mardröm det finns ingen jag förstår det vill ingen liksom, akta det där det är en jättebra film, jag gillar den uh, och så kollade jag om den, och nummer är jättebra det glömde bort hur bra den faktiskt är uh, och Dalton är fantastisk det visste ni, mm, vi. mm. men uh, bara påminns, alltså, han, han åldras som vin det blir bara bett, alltså, han blir bara bättre och bättre och han platsar mer och mer i vår tid nu men det är ju en film som har liksom typ fyra akter och det kanske är mer alltså, för den hoppar väldigt mycket mellan liksom, platser och sen har du ju hela den här grejen när du har haft den här slutfighten på, i öknen där med flygplan och allt mm. upp, och sen skulle du klippa till generalen på det efteråt och det blir liksom mm. så att okej okay. och det är där det inte fungerar för att där är publiken så publiken har varit så nöjd och de bara vi tog den där jeepen och nu liksom jag mm. mm. gått i Caracas och så drar de och då hade väl liksom folk varit nöjda. Men mer där liksom, klippet extra på att säga att ah, vi måste veta vad som händer med generalen. De bryr är ganska strukturella. Mardrömmar på ett sätt. Alltså, de är väldigt så här, all over the place. Um, och det är det, alltså det är min ständiga fascination på film, att De gör oftast mycket fel det är inte dramaturgiskt men det funkar och jag fattar inte varför <laughs> um, så här, Casino Royale har också typ fyra akter alltså, då har all, alltså, det, alltså många tycker att filmen är klar efter typ kortspelet eller efter den där jag, jag har, har ofta, alltså jag älskar Casino Royale det är en mm. fantastisk film ja, ja. men det är någonting i mig när de seglar iväg med båten som känns mm. som att we're done ja och det är också, men det är också lite hur den är filmad. Mm. Det känns som att de är på väg i väg ja, och, och sen så är man inne och så är det liksom 20, -20 minuter mm. kvar. Mm. Ja, det första så. gången jag såg den då kände jag verkligen att ja, säga, filmen är inte slut. när det, det som mm. Och sen mm. när filmen var klar så man, ah, det här var en jättebra film. Men vad lång var lång ja, den var? den känns längre på grund av den, den extra biten i givenlig. Verkligen, det, det, den känns. Jag tror för många just också Casual Bonds-fans och konstigt. Att se hela den liksom venedig biten av den Men det funkar för mig, men det är också en sån där, det gör egentligen inte det där Och det ska egentligen inte funka För det, också, det funkar inte egentligen dramaturgiskt för att det underminerar också Jag förstår att man måste komma dit, men det underminerar vad egentligen filmen ser Så det som är så bra med Craig-filmerna är att Det är mycket som är bra med dem, men det, Craig är ju väldigt involverad i manusen Vet. Mm. Och han är, han är ju inte typ credit, Han fick co-producer nu på Spectre mm. Men tydligen ska han ju typ vara in och peta Vi vet typ att han faktiskt skrev på Quantum. Mm. Det sägs att han är Med och, typ och småpiffla lite med Nu Bond 25 ja. Jag har lite olika rapporteringar därifrån ja, och, äh, och man vet ju inte Det kan ju vara så att Daniel Craig och Danny Boyle Inte drog lika, att det därför Danny Boyle Fick lämna ja. Ren, Rent spekulativt med tanke på att Craig har fått ta mer plats. Mm. Gud ja, han är alltså, det är det som är jag tror jag har aldrig varit med om en bond som har varit så involverad i processen mm. och han är med varenda ja, bit alltså, de, Alla tio i skådet säger ju bara Gun for så de ska in och se ja, precis, Snyggare, finns, och de det, är, finns ett, det finns ett ja. undantag. Connor i Never's Never Again. Ja ah, okay. <laughs> okay. Men den pratar vi inte om. <laughs> det är inte officiellt. <laughs> vi brukar dra ett skämt i podden att så här, Roger Moore var ju bara liksom, han satt på en pall i Pinewood med greenscreen green screen bakom mm. och så bara, so, Roger, nu är du skidbacken och, så, och så han är liksom full hela tiden och bara, liksom, vad gör jag nu? för att uh, han är ju knappt med som det är men uh, Craig är ju superimoverad och, och verkligen mån och det han har tillfört, så tillbaka till det så förut var just det här med att det han har tillfört är att han var väldigt mån om att hans Bond skulle genomgå en förändring det är det Bond aldrig gör vi kan gå in mer på det, men alltså Bond förändras ju aldrig. Det är mm. alltså, och det är därför vi gillar Bond, för att Bond är Bond. Uh, han kan inte vara ny karaktär i varje film mm. och vi kan inte ha uh, vad jag kallar, så här, Dr. Cox-komplexet för de som har sett Scrubs på sexan på natten. Uh, alla karaktärer typ förändras i slutet av Scrubs-avsnitt. Dr. Cox som är den här elaka, uh, liksom lite skämtande men ändå... Ja, han är ganska elak mot liksom kallar honom för tjejna och allt annat och i slutet av varje avsnitt är han typ snäll men sen nästa avsnitt så är han tillbaka till samma, mm. uh, och det finns en term för jag tror att the, the illusion of uh, uh, progress men, uh, och, det, och så Bond är ju bara alltid Bond men Craig Filmerna har varit duktiga på att liksom hitta någonting som man kan förändra i Bond och det är där då som, så tillbaka till Casino Real Casino Real bygger egentligen hela den här strukturen på att han är ett ego som inte bryr sig om något annat än sig själv och kan inte se liksom helhetsbilden av hans aktioner. Och under filmens gång så lär han sig det via vesper. Och han förälskar sig se vesper och han prioriterar henne framför sig själv. Och det alltså, visuellt är det magiskt med det. Alltså, det visas i då Aston Martin till exempel. Han är i stort sett att döda sig själv genom att svänga av där. Än mm. att hon ska skadas. och Också kanske lite kondisens som jag vill köra på. Men <laughs> det visas där. så så. I stort sett när Bond är där på det här sjukhusresortet. Mm. Och de två liksom omfamnar varandra. Då i filmen egentligen en klar. en dramaturgisk synvikelse. Om mm. en dramaturg hade kommit in där och inte fattat vad Bond är. Så att han bara sa du klarar. Så, det är över. Mm. De är kära. Han har fattat sin läxa. Vi klarar. Men det är ju det är där också man förstår att här, Vi kan inte ha en Bond som. Vi kan inte ha en origin-story av Bond där han lärde sig sin läxa och är en helt ny människa. Det här är liksom den första Bondfilmen, inte den sista. Så det är där vi ned i akten kommer in för att på något sätt underminera och ta bort allt det där. Att bort med Vesper, döda Vesper. Hon var falsk och hon förrådde honom. Mm. Och nu har vi den bond vi Mm. känner igen. Precis, som inte litar på, på dem i sin omgivning. Ja, nej, men precis. Och han är liksom ett ego. Han, <laughs> han, han drivs det och ser aldrig i helhetsbilden. Det är det som är så fascinerande med. Så att det är därför du måste ha en fjärde akt i Casino Royale. Men jag, alltså jag, jag tycker det funkar. Men det är också för mm. att jag ja, gillar Det den. gör det, precis. Mm. Men jag tror för många så här, kanske är bombfans, så Är det nog lite så konstigt? Ja, mm. men det, det känns den har ju verkligen smält in. Jag menar, nu alla bombfans har i sin topp fem skulle jag säga nästan kul jag topp tre nästan alltså, det ja. jag tycker det är rätt kul för det är så jag kan, kan ur, urskilja liksom, hur hardcore ett bond fan är om de har Skyfall eller Casino Royale <laughs> Jag tänkte, typ, tänkte typ, precis liksom. på samma sak det är, Ja, oh, Sky, Skyfall är extrem populistisk. Ja, det Och det var sådana här. när Jag gick och, jag gick och såg det med några stycken som var just sådana här Casual fans Och de sa att det här är den bästa någonsin. Det här, jag och jag var, jag var väldigt skeptisk första gången jag såg Skyfall. Här. Eh, ja, jag älskade den. men, jo, men det, det var absolut bra. Den hade aldrig. Men jag liksom så här. så att det här är för, för mycket en gång. För mycket meta, för mycket tema. Um, det är liksom samma. Det är inte så mycket karaktären på dem. Det är mer liksom tanken mm. kring barn. Det är mer liksom mm. det, det vi kollar barn på distans. Det är inte, liksom den här, det är inte riktigt 100 procent karaktär. Um, för de var det liksom. Men den har ju bilen och den har det här. Och vi får Q tillbaka. Eller vet, det var, allting var liksom yta och det är så säga, jag vill inte ta något ifrån Skyfall men sen, när någon säger mm. Casino Royale då vet jag att ah, jag vet exakt vad vet. Mm. Ah, okay. mm. <laughs> men det är så känner jag med mig, Skyfall den var fantastisk första gången man såg den för då fick man ytan, man fick serverat för mm. till sig men när man har sett den fem gånger då är det bara nej nej, nej. ge mig Casino precis. jag vill inte... ändå ha liksom bond ja precis och, och det var väl lite liksom efter Quantum of Solace så vi hade haft fyra-fem år utan en bondfilm mm. så fick vi ju den och det var en perfekt pallet cleanser från det förra och det var en hyllning till karaktär alltså den gjorde ju jättemycket bra och som sagt det är en bra film och jag är mycket intressanta grejer med karaktär jag gillar att han är, är alkoholiserad borta och liksom alla de bitarna jag bara gillar inte plotten det mest det. Mm. ja den är lite stökig alltså hon ja. vill brukar för det mesta inte vara fantastisk. Alltså, <tryck> det är en alltså är sen <som> pratar <här> de ju Jag vet fortfarande inte vad den handlar om. det sätter att det mesta. Föran är det som händer, okej vänta det, vilken general avenda? <här> så nej jag gör upp. Och det är som på en med film man kan bara så här släppa det om mm. och luta på ett plan. Det är som är så unika. Men nu du var inne på det här med liksom att bonden är en konstant mm. karaktär. Och det, det här, det nu kommer vi in i kärnan till egentligen varför du är här, tycker jag. Ja, nice. <laughs> Nej, men just det här, jag tycker det är så fascinerande. Varför, varför gillar vi Bond? Och mm. du som också till exempel är en batman fan, det mm. fantast. Han är väl också lite likadan? Ja, absolut. De har väldigt många likheter. Precis. Och då är det liksom... Varför pratar vi så mycket där att man måste, genom, måste genomgå en förändring- när mm. det finns de här karaktärerna vi älskar som tyder på de motsatta? Precis. Ja, det är verkligen så här... Nu kommer jag som en forskare, men jag har tillbringat år- när <laughs> jag försöker lista ut så här. Var, fa, varför gillar vi... Alltså för de flesta gånger, alltså kollar du på en tv-serie, kollar du på en filmserie- eller vad, liksom en film, om karaktärerna du tycker om inte förändras under se så mycket tid- då droppar det ofta, det är ofta mm. därför du faller liksom från TV-serier. Jag vet, jag ska inte avslöja något om game of Thrones så stäng inte av. Uh, men många klagade med liksom sista säsongen, så här de här, här karaktärerna, det har inte hänt någonting. Och sen förutom vissa karaktärer som bara total men uh, de karaktärerna vi verkligen älskade bara så, ja ingenting hände med dem. Då, situationen bara förändrades och så bara, ok, så här, det samma. Och därför kände folk lite liksom, kyla till det. Uh, men bond av någon anledning älskar alla, alltså alla men alltså, när de filmerna kommer, det blir världsfenomen alltså, svenskar går, älskar ju Bond och, fan, hur många såg Skyfall det var nästan en miljon, det var helt sjukt många som mm. såg Skyfall mm. um, vi älskar den här karaktären och framförallt vi älskar karaktären alltså, när man kollar på så här Fast and Furious-filmerna ingår ju för att så, jag vill se vad The Rocks karaktär, vad som gammar honom i den här filmen utan jag vill se de coola bilarna och, Alltså de filmer gör egentligen liksom, så Allting runt Bond alltså, Det är bilar, det är kvinnor Det är olika länder och sånt där Men när vi går och ser en Bondfilm Då ser vi en Bondfilm med stor B Alltså vi, vi vill se en Bond uh, Och det är det folk ofta skragar med Bondfilmerna När de är dåliga så, ah, men, jag gillar, Alltså ah, men, det var Det var inte Bond eller nej men Craig inte riktigt Bond här eller Timothy Donald vann inte riktigt min Bond alltså det är sådana det är hela tiden till karaktären mm. vilket är jättefascinerande mm. uh, för att det är så många andra franchises här, är mer franchisen vi följer, vi gillar franchise. jag gillar Star Wars för att jag gillar liksom världen eller universum, jag gillar Sanger och för att jag gillar absolut, jag gillar karaktärerna i dem men, vi kommer, men vad som lockar oss är världen till att börja med, men en Bondfilm är så här: nej, vi är Bond, vi kommer hit, vi har se Bond mm. uh, och varför? Det är där som är den stora frågan. Varför vill vi se en, ännu en gång en alkoholiserad lönnmördare <laughs> som är så och kall? Uh, och Gellert är det bara ganska deppig. Och, och är helt, han är också helt ovillig att förändras. Det är inte heller en karaktär som strävar att förändra sig själv. Det är ingen sån här Dexter-karaktär som är, om oh, jag är en seriemördare, men jag vill inte vara. Mm. Uh, utan det här är en karaktär som är han, han älskar att vara Bond för det mesta Craig har väl luckrat på det lite men för det mesta så gillar Bond att vara Bond även ner på små detaljer hur äggen ska vara kokta, hur han ska duscha allting, ja, det är verkligen precis. det är så det ska vara Exakt. Och, och poängen är att det aldrig förändras och Folk blir arga när de luckrar på det. Alltså, som i Living Day, alltså, det blev det den här diskussionen kring att så här, oh, han ska bara vara med en kvinna nu och mm. save sex sexbiten och, mm. och allt sånt där. Och det känns, nej det är inte rätt. <laughs> han måste ha två, en måste mördas. <laughs> <laughs> och, och, och det är det. Folk blir arga när förändring väl sker. Mm. Förutom liksom Craig-grejerna när de så här, har lyckats hitta någon liten gyllene formula. Men, så jag försöker liksom luska på vad det, vad det är med Bond som vi på så vis gillar. När han inte faktiskt förändras. Varför är vi inte trötta på honom? Han är en karaktär som har funnits i 50 plus år. Det är helt sjukt. Och vi vill hela tiden tillbaka till honom. Mm. Så, varför är det så? Jag vet inte riktigt. Det, min, det närmaste jag kommer till är att Bond är som julafton. Och det är en happening. Tar du bort en liten sekvens ur mm kalanka på julafton så går folk bananas. Mm. Julgodet ska vara det ska vara det ska samma grep exakt med. Samma sak varje år. ta det bort sillen för i, ta, för i helvete tar inte bort eh, vad heter den där nöten eh, trilling <laughs> nöt du vet det blir ramaskri. Och eh, jag tror det är lite det alltså Bond är ett kulturellt fenomen och det är lite så han kliver liksom utöver film och alltså historia han är, han är ett kulturellt fenomen och det mycket sense när man väl tänker på det alltså det, är så, det är så bondens blir bond alltså bond föds ur ruinerna av alltså Storbritannien, dess imperie som har liksom fallit och ofta andra världskriget Alla, liksom det är ett land som haltar och här kommer det helt plötsligt den här skitcoola killen som är brittisk och han, liksom, han bär den brittiska kulturen på sina axlar och reser världen runt och förmedlar det och det liksom drar upp Storbritannien ur liksom, den bruttna känslan de har haft. Och jag, jag tror det är det någonstans. Han är ett sådant stort kulturellt fenomen. Han har klivit utöver allt annat vi tar in uh, i, inom media. Så därför vill vi bara inte att den här personen... Jag, jag mm. går dit och jag ska ha de här grejerna. Jag blir arg när han inte har två barnbröder, En ska dö och jag vill att han ska mm. liksom, gå till M och få en mapp och sen ska han gå till Q och få sina grejer. Och så, du vet. Jag vill ha som det har varit, jag vill ha det mm. som det alltid är så det är min gissning på det helt enkelt jag tänker så här. med, med bombmanus rent generellt och regler och så vidare mm. finns det några regler som ett bombmanus ska följas kanske inte nödvändigtvis, andra man ska följa om du skulle prata om mm. någon som kan allt om dramaturgi men kanske inte vet vad bombmanus är Mm. Alltså en bondfilm. Finns det några specifika regler för bondvals? Det är det jag undrar. Jag är så nyfiken på det här. För jag, jag, jag skulle så gärna vilja bara fråga Barbara Brockley liksom, Har ni en lista? För det är ju de här klassiska grejerna som vi precis tog upp. Mm. Bomb måste göra. Det måste, alltså till exempel att det är två barnbrudar en måste dö. Det är ingenting som har varit uttalat. Det är egentligen ingenting man reagerar på. Det är så för de senaste åren. Jag tänker bara, just det, det är alltid en som dör. Det är alltid en som dör. Det är alltså mm. en hon i början. Hmm. Och hon är, kanske ibland har en koppling till skurken Um, sen har Bondfilmerna har ju typ Sin egna lilla kosmos av struktur som, som måste Betas av uh, Och jag vet inte ifall det bara blivit så här som vi lever nu i liksom en nostalgisk hyllningsperiod Där man nu bara liksom Vill mm. upprepa det som har varit Alltså kolla på Star Wars-filmerna Minus jästledaj yes, yeah, liksom <laughs> ja, Men vi vill göra precis som det var då Vi vill inte ha prequels, vi vill göra precis som det som hände då uh, eller om det är så, är de bara, så här är de grejerna som, du, som vi ger till alla våra manusfattare. Eller mm. du måste ha de här grejerna typ och så. Varsågod, mm. gör det. Ja, Michael G. Wilson säger att de, när de ska ta sig en ny bombfilm börjar de alltid med att de försöker göra från Brush Love. Är det så? Ja. Det är den Och sen så hamnar de någon annanstans. <laughs> Man ska försöka göra från Russian Love. Kul. Det att det är ensam. den de går på det är ju alltså typ min favorit och jag gillar just hur Titan är skriven, mm. jag hade ju gissat att de skulle säga, men vi gör Goldfinger mm. för där plötsligt föds den, liksom, den bond strukturen vi känner igen den mm. har ju liksom pre-credit-sekvensen som, som inte är relaterad till eh, resten av filmen och sen så har, men du vet den betar av precis mm. allt, alltså det är en sån mm. bondfilm på så vis, Det hade ju kunnat gissa att det var det. men vad intressant att det är från för det är egentligen den bäst skrivna och strukturerade bondfilmen. Precis som en, du skulle kunna ge den till vilken cineast som helst hela bara ska kolla det här är en cool politisk thriller, mm. och jag tror det skulle funka, men ja, nej, men det, det, det är någonting med, med, med bondstrukturen. Och jag blir och det är därför jag Ta lite emot att så Bondfilmen har aldrig haft Ljusbond liksom, i ett hotellrum som bara är så här. Men kolla, jag buggar dubuggar! <laughs> <laughs> och jag har aldrig haft honom också. Det är, ja, alltså, det är också synd. Och det jag tror jag inte kommer att vara så här, den här Bondfilmen eller Bond25. Men just att så här: Kan vi inte bara ha en Bondfilm där, där vi har en inledningssekvens som inte är till filmen, och det faktiskt en Bond går till en för ett uppdrag? Och han gör! det <laughs> Alltså: Craigs Bond går ju alltid Rogue. Mm i stort sett i alla filmer, mer eller mindre och det tycker jag är lite tråkigt för det är nästan som att franchisen säger sig, nej men det är töntigt, att mm. göra som, som det har gjort förut vi måste göra någonting lite mer edgy på ja, vissa så. sätt så litar de verkligen på sin nostalgi och på vissa sätt så gör de det inte alls nej precis mm. och då, ja det hade någonstans varit jätte skönt att bara Craig få avsluta med en riktig uppdragsfilm Precis, för det var lite det som utlovades med Spectre. Spectre slutar ju med, liksom. du ja. get to work och så får en liksom en for your eyes only-mapp och bara, yes, nu, nu händer mm. det! Och sen så är det lite tillbaka till samma grej. Bond går rogue och vi har en inledning sedan som är kopplad till hela filmen och, och allt det där. Men och det, det verkar ju så, kolla man på synopsisen på den nya Bond-filmen så här, mm. Han är inte Rogue men han är tydligen inte Bond Eller sju verkar som Han mm. hänger på Bahamas han of service Och sen dras han in av Felix Leiter Vilket också betyder att det inte i alla fall i början Har han att till MI6 Så han kommer sen då dras in det på något vis Och det känns också lite så här. Ja visst det låter spännande men kan Vi var ändå lite taggade på det där ja. Jag är taggad på det alltså, som... Det kändes lite så här kidnappad vetenskapsman känns det ja. kvår nu och därför det känns är så jag glad cool. <laughs> jag med att de vågar göra ett kvår nu <laughs> faktiskt, ja men det är faktiskt jättekul och så jag, jag är hoppfull verkligen och jag älskar Felix Leiter tillbaka jag tycker det är bara en sån här grej. och Jamaica, och Jamaica är tillbaka alla de där bitarna så jag tycker det jag är jättetaggad på det, jag är bara lite orolig och jag hoppas på att de verkligen köper, för någon som uttryckte på Twitter lite år och säger så här: låt inte den här kidnappade vetenskapsmannen vara Rami Malek som visar sig vara skurka, alltså någon som där att de måste göra Nej, en sån så. Alltså, mm. låt skurken vara skurken och liksom ha inget mm. ah, mm. och då har vi de viktigaste frågorna för, all right, spännande ja. all right. Mm. de bästa respektive sämsta bondbarn okej, oh, okay, bra fråga, bra fråga. Så här, mm. Mm. alltså som jag sa, alltså From Russia With Love är på något vis ganska perfekt som en film också, inte bara som en bondfilm den är, genuin jag plotten jag tycker det är en smart plot som säger, åh oh, men vi ska göra det här, ryssarna vet att vi gör det och vet att vi gör det och allt så vi ska lura varandra på något vis. Och det är en spännande spionthriller en spionfilm, vilket är kul, ballaskurkar och allt sånt där. Och den är smart. Och sen tillbaka till Casino Royale, Sorry att jag tar tillbaka den. Jag tycker den, alltså det är en, alltså det är en, en perfekt film för mig personligen tycker jag, en perfekt Bondfilm Eh, och jag tycker den är bra i form. Liksom, vi, vi pratar om strukturen, fine men eh, jag tycker ändå att karaktärerna är perfekt jag älskar hur, man, alltså, hur de gjorde till exempel Vesper Lind alltså, Bond-franchisen har väl ganska uppenbart inte haft den bästa liksom, såhär, kvinnosynen eller såhär, hur de har såhär, använt kvinnokaraktärer. Och, och även när de är liksom välvilja försöker, ja ah, men vi gör det tufft. Ja ah, men då blir det jinx liksom. <laughs> <laughs> och det är bara för att hon kan skjuta pistoler och precis, kan karate var... sig till bra... precis bra... Då glömmer man bort att skriva en karaktär för man tänker att ah, men hon kan skjuta. Det är precis. Och då är det helt Nästan tomt. Nästan en värre. waylin är ju ännu tomare. Ja, men... Hon är verkligen bara ett skal. <laughs> jo verkligen. Kan kung mm. um, och, Men sen hade du Vesper Lind som bara som i böckerna är en karaktär så här, jätte... Så här, mm bra. Men, men det de gör med film, det här vad vi gör med Vesper är att så här, nej, hon behöver inte kunna karate, hon behöver inte kunna slåss eller hantera en pistol som liksom, de gör löjligt i spektret. Medlin ja, hon kan, Swan kan ladda en pistol liksom. Utan hon är kvinna och hennes styrka är att hon är kvinna och att det är okej att vara kvinna och allt det där. Att det, är faktiskt, det är en styrka och inte en svaghet. Att manliga drag, behöver, att vara som bonda är inte Behöver inte vara styrkan det kan mm. faktiskt vara svagheten. att vara en kvinna och vara varm det är faktiskt det. det är faktiskt en styrka jag säger jag gillar det och och det till hur de bara liksom skriver karaktären och hur de skriver bond Och hur bond hur man skriver honom i handling hela tiden han pratar väldigt lite som i böckerna man han pratar inte om sina känslor utan vi ser alltså hela par sekvensen mm. säger mig någonting om bond alltihop alltså till liksom Springer igenom en vägg ja, det säger mig jättemycket om den karaktären och hur han för sig i hela den fighten och hur klumpig han är och hur liksom korkan han är och hur han inte förstår internationella relationer, allt det, det är inte ett ord som sägs där liksom, utan vi fattar det och Bond försvarar sig knappt sedan när han konfronterar honom han är ju bara så att säga några liksom, bara små coola grejer liksom. och sen är över så, så det manuset tycker jag jättemycket om jag tycker alltså Skyfall funkar på alltså om vi pratar faktiskt struktur så är Skyfall faktiskt rätt bra alltså den har till typ en ganska stadig treaktstruktur alltså mm. sista akten alltså tredje akten som är svårdefinnerad är Skyfall det är liksom allt det är, det är slutfighten och sen och första akten är Bond som är på väg till tillbaka i struktur, liksom mm. utanför och sen långsamt tillbaka och sen akt två hela liksom mot Silva och tar reda på det då han väl får tillbaka äh, sin status så att säga så den var ganska bra såhär, du kan pinpointa ut Skyfall ganska bra på ett så här strukturellt nät och han genomgår en förändring um, och det är ju ah, det precis så Craig's Bond går ständigt genom förändringar det är väldigt viktigt den gången att trycka på um, alltså Quantum Souls är väl lite av ett liksom clusterfuck av struktur <laughs> jag gillar Quantum Souls någonstans jag tycker ändå den har en viss skärm och det jag det här kanske är kontroversiellt. Så låt det säga att här, Skyfall kanske är en bättre filmen men Quantum känns mer som en bondfilm mm. mm. Kan du förstå lite hur jag tänker? Ja, jag, jag tror att vi bägge två håller med det faktiskt. Ja. Mm. Och vi har framförallt en på den vi ser som kommer i över eller... <laughs> <laughs> Kanske hittar äh, att, det... att att var till klasser på struktur, det kommer han nog in till. Ja men det är, är klasser ja. men det, det tar inte ifrån att den är bra. Jag gillar Quantum Solis, eh, trots alla dess liksom, oh, fel, men jag tycker den, den har någonting. Och Ser han mer då? Vilka som är... Alltså de bra bondfilmerna, allt blir bra liksom, och det de är oftast byggt i manuset. Mm. Uh, alltså kanske, för det som är fascinerande i med On A Manus' Secret Service är att manuset inte är så himla tight i den. Strukturmässigt är den weird. Uh, den är lite all over the place och dialogen är, och, och det har mycket konstiga alltså plotten är weird och karaktärerna sig konstiga saker äh, saker alla fungerar, mm. det är bara att den är så otroligt väl och bra fotad mm. och jag gillar med The Secret Service men det är, jag tror mycket som ligger i regissörens händer där och hur liksom man bara mm. så här, Nej, men nu tittar vi på en bondfilm lite annorlunda vi, ja, men vi testar handhållet i den här scenen och faktiskt ja, men vi, vi, den här fighting-scenen får vara lite rough mm. och alla de där bitarna så det är också det, alltså Bonfilmer har ju en sån här konstig balans också med det, det, Ett halvdant manus kan lyftas väldigt mycket av den som väl regisserar den För annars är det en jag tänker på där manuset verkligen ligger som ett sänk i filmen <laughs> Det är ju av Jutra man i stort sett ah. kan hoppa till San Francisco och inte har liksom missat, Man har inte missat någonting Man får förstår exakt ah, det, ah, det Ja, den är ju värdelös yeah, Rakt av <laughs> <laughs> Och det är ju också en gång kul, vi pratar om det mycket podden Som ett exempel på liksom, Dålig plott Och det är just det här med um, själva, alltså, Den onda planen Är att dränka Silicon Valley mm. För att få upp Han har mikrochips som han vill då, om vi sänker konkurren konkurrenterna, så går Frialt, vi, allt, ja. liksom. det allt. Det roliga är roligt att det är Silicon Valley så köper alla liksom, chip. Alltså, det är inte de som gör dem. <laughs> du, någon i Kina, du drängte precis din marknad. <laughs> <laughs> Maxoran är från galen, det är kanske bara det du bekräftade. Uh, absolut, uh, dynade det dålig på alla sätt och vis. Alltså, det kan vi ju... Liksom, jag, jag kan se ambitionen där någonstans. Det är lite där jag också tänker på, liksom, Pervisor Wade. Att så här, de har ambitionen någonstans. Deras hjärta är på rätt plats. Alltså, det är ändå rätt så här. Jo, men vi gör en. Alltså, det är lite det de alltid försökt. Alltså, både Walls Naught Enough, uh, Diana Today och Skyfall att De misslyckas i början av mm. de filmerna. Och han är liksom lite. Office Game och sen måste ta sig tillbaka. Det är en väldigt bra och fascinerande grej. Och det är en väldigt tacksam grej att ha en Bond-film just när, när, när allting är väldigt lika så behöver du någonting så att ruska till det lite. Bata in and race var bara helt snett och helt fel. och För det är väl också att det bara känns inte som Bond. Och de var tvungna att liksom göra en Fast and the Furious-film av det med mm. bara kasta in massa... Ja, de är inte i alla kreativa mål. Ja, det är verkligen. Så... Ja, jag vet inte. Nu, nu går jag ingen så här konkret på de bästa och, och, och de sämsta. Men egentligen alltså, de dåliga barnfilmerna är oftast på grund av deras manus och de bra är oftast bra på grund av deras manus. Alltså det, är, det ligger väldigt mycket det, så det är nog väldigt bra. Det vi skulle få så alltså, uh, och kanske då Quantum som är såna här... Manusen är inte särskilt bra, men det är en bra känsla och känslan och hur de här filmerna satt sig ihop. så det får, det får det, funkar. Ja, men det är väl just det att Bondfilmerna lever väldigt mycket på hur de visuellt ser ut, hur, mm. hur den som spelar Bond för sig. Ja. Det är ju hur, alltså, nu har vi har vi ju inte pratat dialog i, liksom, så mycket i mm. manus, men dialogen är också väldigt viktig för Bondfilmerna. Just att få in den här witten, det är ja, liksom gud, ja. smarta. Precis. Det har ju Bondfilmerna levt på. Ja, länge. Verkligen. Och göra det på ett snyggt, smidigt sätt. Det är väl det som var lite problem med Brosnan filmerna. Det var ju som att han stötte på allt. Alltså, allt har ju någon pann, något lite sånt där. Och det låter bara som att han liksom går runt i råkåt på det. Kan liksom det är mycket stolpare. Allt där på något är flörtigt. Och det blir bara det blir overload. Det blir bara fel. Alltså, och, då, och då är du bara så här ja, men Christmas Jones är ju bara där för ett skämt rent verbalt det är bara ja. för att kunna säga I thought Christmas only came once a year mm. det är bara därför mm. det finns inget smart med det namnet de ville bara få in det skämtet ja. uh, så, så brottenfilmer har ju tyvärr alltså de är, och de är oftast väldigt också, det är väldigt mycket bara snack om plotten och vad som händer nu och hur gör vi det här och hur fixar jag det och hur gör vi det medans då, Craig filmerna så har vi Casino Young där du kan ha Vesper och Bond sitta på tåg och prata Ja, den scenen är ju fantastisk. Den är fantastisk. Och, det gör, och man brukar säga det, när jag kommer till dialogscenen. Det ska jag göra en av två saker, eller bästa på båda. Och det är antingen röra storyen framåt eller säga mig någonting om karaktären. Jag kan inte bara ha en dialogscen som bara så här, där ingenting händer. Men jag måste göra det snyggt också. Jag kan inte bara prata om plotten. Men det som är bra med den scenen är att de får in, liksom, de pratar om plotten. Vi får förklaras för oss hur liksom kortspel fungerar. Och jag lär mig också om både Vesper och Bond. Men inte vet de förklarar om sig själva, det är så smart att göra jag får den andra karaktären att döma mig eller läsa av mig och jag gör det rätt. Och vi vet att det är rätt på grund av hur de reagerar på det. Så det är det i ögonen en gång. Och så där har vi ett sånt bra exempel på. Paul. Och ja, jag tror jag, alltså, de, de gamla med dialogen. Det är alltså. Mm. Det är, du får, det är inte jättemycket djupa sekvenser i en Conor-film eller en morfilm. Nej, liksom. det är väldigt mycket Ja, jo med det där är det. Men... Det är ju liksom swagger. Conor går ju bara runt och ah, Ja, absolut. Men det som är så bra med det att Conor ändå var lite hård. Så att det, det blev som en bra, där blev det inte brossen. Och det är väl där också mor hela tiden på något till så här. Svajade lite fram och tillbaka. För han var ju också bara så här han var ju som man bara så bara kåt på allt då. Dom hela tiden. Mm. Uh, och det är därför och Conrys hårdhet funkar ju som en bra liksom, motvikt till det. Och det funkar ju inte till exempel med Måren, alltså kolla man de första två alltså Limelatai och men With gun gun", Det är ju det är stort sett skrivet för Conry. Alltså han slår ju kvinnor och vet, mm. alltså, det är ju mycket det här ja, där som alltså, inte så mm. passar. Honom. och det har han ju sagt själv att, att han inte gillade riktigt hur hans mm. bond var i de tidigare filmerna. Han mm. um. kände sig mer hemma i Moonraker och bara gå på ett och säga fem skitolja och vitsa visar bra. Ja, det var absolut. Det var och det var det jag ville göra. Liksom röka sig Och bara, du vet. Ja, mm. Vi, jag har ju såg ni när det blommar upp även om ni har Twitter. Nej. Mm. Mm. Mm. Ja. Åh det blommade ju upp, det finns en jättebra om ni är bondfän ska ni följa honom, han heter Phil Nobile Jr han skriver för Fangoria, han skriver för Birth Death Movies och han hade råkat hitta på någon sån här eh, yard sale någon sån här loppis en eh, Roger Moore biografi mm. som jag inte kommer ihåg nu vad den hette men som han bara så här fotade liksom sidor hur Roger Moore alltså det är hans dagbok är stort sett under Bondens pen. Ja just det, men det är dagboken från livet and Let Die. Ja, precis. Mm, ja, ja den, har du läst den? Uh, ja. Ja, jag har också läst den. Då är det bakom ja. mm. Är det en ny utgåva då? För ja. de släppte ja, den på nytt då, för det blev sån stor grej, mm. så att det blev att så här, förlaget passade, men vi släpper den. Och nu vill jag också. Ja oh, men där har jag, alltså Roger Moore är ju weird. <laughs> <Ja>. <laughs> och hur han liksom pratar om hur han blir arg på sin fru, får ni inte grattar honom på hans födelsedag? Ja. <laughs> <hör> hur här resorts men är liksom säger massa rasistiska saker. Ja vad det är så här det är, det är guld. Jag menar var jag på väg med den poängen men, <hör> <hör> men det tyder lite på var bara så, liksom, han ville bara vara han och liksom hänga mm. hänga i, på de här coola platserna med snygga brudar och vara på de här platserna och röka sina cigarrer. Mm. Det, det är en, <hör> en, ja men nu så fan nu pratar vi om honom för det var väl två år sedan då som han dog. Mm. <hör> precis. Ja precis. precis. Så du kan ju räkna ut när du spelar in. <laughs> ja, <exakt. laughs> Vi älskar Roger Moore, by the way. Det är, ja. det är det som, men han var ju favoriten när han var liten. Det är, liksom, det är i alla fall Min fall här att Bond var mm. ju Roger Moore. Ja, som också var fantastisk ambassadör för hela Bond-serien. Absolut, och älskade det. Och liksom, ja. Alltså, ja, det, är det som är liksom det sorgliga med Connery är att han har ju på nåt sätt har avsagt sig Bond-franchisen och typ fortfarande gör. Han pratar väldigt sällan om det. Medan just Roger Moore har bara omfamnat det. Mm. Mm. Precis som Lacey B också. Kanske på grund av att han behöver. Men... <laughs> han, har, ja, han har inget annat. <laughs> men, men Moore hade liksom, var bara så här glad att vara med. Vilket jag tycker är jättekul. Och det är lite så. Här, ja, det känns som Craig är lite mer mot Conry Hollett. Det känns som när han är klar med det här kommer han bara så. Så. So, Hejdå. –Ja, kanske. kanske jag, vi får se. –Jag tror att han är varit ett stolt blöd över, över Bond, Craig, men han det jag. tycker ju inte om att prata om det. –Nej. –Han gillar väl inte media rent generellt, tänker jag? men han är lite med tillbaka. Jag såg nu, en, jag kollade i veckan på Youtube, en Flemming-dokumentär som jag tror var som BBC, runt mellan Casinoial och Quantum.com, och då är eh, Craig med. Liksom, man ser att de har faktiskt gått hem till honom och han mm. pratar liksom om böckerna. Mm. Vilket jag så, oh shit, det är ändå coolt att, den, att han gör det när det inte är del av en pressjunket eller liksom i hela intervju svängen av filmerna. Mm. Så det Ja, vi får ju se hur han landar i det sen. Mm. Ska vi ta och grund ja där? Ja, ja. Tycker jag. det är en för... gedigen timme. Ja och ja. ja, tack för att du kom hit jag är mm. bara glad att vara här så att ja. jag pratar alltid gärna bond så att ja. det bara prata om mig lite ja. det ja, det... och för de som är här och av Fabian så är det bara lyssna på NoiPod precis, NoiPod eller Nörden Ja det går att söka på vilken ja, vilken plattform som helst egentligen mm. um, och vi har några bondavsnitt så ni kan gå tillbaka och lyssna tror vi kallar dem för med, nu ska jag säga jag ska inte ihop med er podcast Mm. Men vår heter Min Rätt att podda Precis, våra avsnitt mm. Mm. Så Om man vill söka specifikt Men vi har pratat mycket om Bond Och jag gillar jättegärna att få in det I vi vilken del också helst Och sen om man vill så kan man gå och se Bamse 3 <går> Dunderklockan. Vilket vore kul Okej, så jag vill bara En sista grej Vi hade en, vi hade en visning av, av filmen för Podcast-lyssnare så hade, eh, och så hade vi en diskussion efteråt och eh, ett, en, en lyssnare just sa det som också är på en fan, så här, var det här? var det ju en spelare av en Skyfall <laughs> som man fan nej det var inte <laughs> för det är också för vår historia är lite det här liksom, Bamse på dekes alltså lite så här Bamse måste ifrågasätta sin plats i världen <laughs> och det är liksom också lite meta och jag hade inte tänkt på det men han sa det såhär jo fan det har jag fan gjort för jag tänkte lite likadant jag ville liksom Konstruera idén om Bamser, precis som de gjorde med Bond. Det handlar liksom om att så här ifrågasätta karaktäringen, med att karaktären ifrågasätter sig själv. Så gillar ni Skyfall, gå och se Bamser till. <laughs> på dekis, det, är jag är på. <laughs> <Full jämnt. laughs> Ja, det har Bra. Då... Säger vi tack och går tillbaka till studion. Där är vi tillbaka i studion och vad är era spontana tankar och reaktioner på intervjun? Jag tyckte samtalet flöt på väldigt bra. Naturligt kändes det som. Um, han är ju extremt påläst. Jag hade inte koll på att han var så stort fan av Bond. faktiskt. Uh, jag visste ju att han var väldigt intresserad men inte att det var liksom i princip det som föddes, födde hans intresse liksom till, till manus och till film överhuvudtaget. Men um, Nej, jag tyckte det var en väldigt bra intervju för att fatta mig kort faktiskt. Ja, nej men samma här jag tyckte det var väldigt intressant att han, han är ju väldigt kunnig inte bara inom Bonn men i film och allt och liksom, han är ju manusförfattare mm. och det är väldigt fascinerande att lyssna på någon som är i branschen och han pratar om mm. det på ett väldigt pedagogiskt sätt utan att på något sätt prata ner till någon utan han, han höll det på en väldigt bra nivå och ni, ni ställde relevanta frågor som diskussioner som liksom fortlöpte så att jag, jag lärde mig en hel del av den här intervjun grymt Nej, men, jag, måste, jag tror både du och jag Rickard, när vi pratade lite efteråt tyckte att det var en väldigt bra intervju och man lärde sig en hel del och det jag slogs av när, jag, när vi gjorde den här intervjun då var det att han lyckades sätta fingret på några saker som man kanske hade, man hade reflekterat över det, men kanske inte nödvändigtvis förstod Alltså förstod varför eller varför man kände så Jag tänker då kanske på exempelvis på Casino Real För det är en sån grej som man alltid har tänkt Att när de åker tv Venedig Att det är någonting som känns lite off Att man tänker Filmen borde egentligen sluta tidigare Och man har Tänkt på det där och man har försökt förstå Ja men varför känner man så För man vet att man känner så Man vet att någonting känns off Men man har aldrig riktigt tänkt på att Ja men det är för att strukturen är fel Eller fel utifrån hur den hur, hur filmer typiskt är, är strukturerade med treaktstrukturen, här blir det en fjärde akt. och när bara sätter fingret på en sådan grej då blir det bara, ah, just det, ja, men, såklart det är så Ja, precis han kom med väldigt mycket väldigt mycket bra svar på våra frågor och det var väldigt det kändes jag bara, det var väldigt skönt att få så genuina och bra svar på, på frågor som, som jag har gått och grubblat på ganska länge. Eh, och det som för mig födde idén att göra den här intervjun var ju eh, deras podd eh, Nörd och jag och deras manusavsnitt. För där pratar de ju lite snabbt bara om så här varför Funkar Det borde inte funka. Och sen släpper de det lite. Så det var kul att få plocka upp den bollen och prata lite om det. Mm. Ja, vad kan jag väl säga? Det här, för det tror jag inte vi nämnde i intervjun. Men för de som kanske vill veta lite mer om manus rent generellt, så har de gjort ett avsnitt som heter Manus for Dummies, tror jag heter. Ja. Som är, som är ganska intressant om man vill ja, men få en ingång till, till manus ännu mer än mm. där ni har fått i den här intervjun. Mm. Precis. Mm. Ja, men det är just det. Jag har ju faktiskt inte lyssnat på podden. Deras podd, alltså, mer än något enstaka avsnitt inför att Spectrum 2015. Så jag liksom var inte riktigt beredd på att han var ett så stort Bond-fan som han faktiskt var. Och det är hjärtligt kul att höra någon som jobbar med film, Dardlen och är i branschen och håller på med det här och är ett Bond-fan. Och att få de där väldigt professionella reaktionerna tillsammans med ett uppenbart intresse, det är en blandning som är väldigt ny. Säsummen hör det på svenska? Jag gick, jag gick på en promenad igår och lyssnade på intervjuerna. Även fast det regnade och var kallt ute, så blev jag liksom varm inom bordet när man pratade om Purvis Away. Att han inte riktigt förstår deras roll. Och så här. Sätter du ja. på spiken på sådana tankar man själv har gått runt och funderat på? Jag tyckte den frågan var nästan mest intressant. att liksom, hur, Varför funkar de? Bon? Det borde inte funka. Och samma med Batman som, som ni tog upp också. Att det, det, liksom, varför för, <l Normal nonsense> gillar vi den här karaktären egentligen? Mm. För det finns ju inte så mycket Karaktärsutveckling och det, det är liksom Ja men sexistisk Liksom Ja alkoholiserad <laughs> Svin liksom Så det, det borde ju inte funka men det gör ju det ändå liksom Den frågan tycker jag är väldigt intressant Men håller du med Fabian då om Att Bond funkar för att det blir blivit just ett Kulturellt fenomen, eller ser ni att det kan finnas någon annan förklaring till det? Nej, men jag tror, att det, jag tror att det funkar ganska bra med, med Bond, just för att det har funnits så länge, men också för att det man vet vad man får. Det är ju liksom, ja, folk gillar ju det. liksom. Jag tror det var Roger Moore som sa det i någon intervju att det är liksom Bond är som en bedtime story. Man ska inte ändra den för mycket för då liksom. Kommer de som lyssnar på den klaga och säga så där var det inte alls förut Och jag tror att det ligger mycket i det faktiskt mm. Ja samtidigt är det ju att De måste ju ändra sig för att hålla sig relevanta Och just de ändringarna gör ju att man Inte alltid vet vad man får När man sätter sig i biosalongen till en ny Bondfilm Så att, att de håller mm. sig inom ramarna Och ändrar det lite Det är extremt framgångsrikt Och eh, När man just tänker ur en aspekt, Så är det ju Nästan ännu svårare att komma fram till ett konkret svar. För som han tar upp så är det ju att. Bond är ju liksom en, en statisk karaktär i grund och botten. En karaktär som man inte borde gilla. Men ändå så. Det är liksom glamoriseringen runt om honom. Gör ju det väldigt fascinerande. Och det är väl lite så varför. Om man ska liksom göra det ännu större. Varför antihjältar i film fungerar. Och det är just för att det finns alltid något mörker eller någonting man inte gillar i dem som man ändå dras till för att vi människor är i grund och botten likadana. Det finns ingen som är perfekt eller någon som är helt imperfekt. Och att då se en karaktär på Vita duken som är både och, det är ju nyanser som man själv kan tycka är intressant. Mm. Och Bond är ju väldigt mycket i den gråzonen i många av filmerna. Mm. Verkligen. Ja, ja, verkligen. Och problemet som jag tänker just där med att det har blivit ett kulturellt fenomen, jag tycker det egentligen är en Alltså jätte jättebra förklaring till det eh, Det problemet man kan se till det, det är ju att man någonstans Med den förklaringen flyttar Flyttar en målstolpe lite Ja men det är därför det funkar nu Men hur kunde det då bli så stort från början För den, den frågan blir fortfarande Någonstans lite obesvarad med det Ja det, det var ju någonting som jag också Jag tror att jag har nämnt det någon Förut men vi kom inte riktigt in Eller jag tog inte upp det i, i intervjun Dels för att jag ville att Fabian skulle få, få tid att prata, han var ju ändå gäst. Men jag tror att det kan ligga lite där att faktiskt Bond är, eh, vad man ska säga, ett blankt ark, lite grann. Att om vi inte ger han för många personlighetsdrag eller för många tankar, då kan vi som tittare eh, läsa in oss själva i honom på ett annat sätt. Mm. Alla som tittar kan lite liksom, tänka själv hur karaktären är och därför relatera till karaktären på ett annat sätt. Jag kan tänka liksom, att det där skulle kunna vara jag, det skulle kunna vara jag. För att vi vet inte tillräckligt mycket om honom för att inte kunna relatera mm. till honom. Om ni förstår hur jag tänker. Jo, men jag förstår absolut. Ja, men där tror jag du har någonting. Absolut. Det där, det tror jag. Och det är ju hela när mytologin runt Bond som skrapas, skrapades nästan direkt när Dr. No kom och det var ju det här att, som vi har förut, alla män vill vara honom och alla kvinnor vill vara med honom och det är just det att man sätter sig själv i den här fantasin tänk på 60-talet, bo i Sverige eller bo i England, mitt i en landsbygd, aldrig sett något annat land och sen ser du den här karaktären som är precis som du säger Rickard ett blandt papper som man sen kan sätta sig själv i och åka iväg bara de här miljöerna, träffa de här karaktärerna och vara med om alla äventyr Så klart att det fastnar så jag tror absolut att det ligger något i det och det ser vi ju redan i Casino Reale alltså första boken där är ju Bond också mer eller mindre bara en ett, ett tomt papper han, är ju, han har ju typ inga karaktärsidraler karitär, och det är ju för att vi tar en inbrån i hans värld direkt jag, jag, jag, jag tänker mycket på det här just som Fabian också pratar om att eh, så också han har han myntat ett väldigt fint begrepp nu för, för mig i alla fall, clusterfuck eh, många bondmanus säger clusterfucks eh, och det får de gärna vara, alltså det här den klassiska strukturen kanske inte riktigt biter på bond på samma sätt utan det är andra, vi förväntar oss andra saker eh, med tiden har vi i alla fall börjat förvänta oss andra saker eh, och det är ju intressant att vi kan sitta och hylla lik On emergency Secret Service- eller vi som faktiskt ja, hyllar den. Men ändå att vi hyllar den- trots att den kanske då- manusmässigt är en liten klass eh, Rent strukturmässigt. Så att bondmanus- eh, vad jag vill ha ur bondmanus- är ju- en bond i- i, i centrum- eh, med kanske inte nödvändigtvis- massa action- men ett-, eh, ett ganska hårt story-driv- och bara jävligt god dialog. Liksom, då kommer en bondfilm ganska långt. Ja, men exakt. Det som är det absolut viktigaste för mig när det kommer till Bond-monus är att man hela tiden måste sätta Bond i centrum och låta Bond hela tiden föra handlingen framåt på ett eller annat sätt. Bond får aldrig bli en för perifiär karaktär i sin egen film. Vilket... Det tyvärr har hänt ett par gånger. Han aldrig liksom varit perifiär men i eh, vissa filmer har en tendens att försvinna bland mycket annat eller helt enkelt inte är den som driver filmen och då är det för mig en, ja, då, då är det ett dåligt bondmanus ja, det är ju det här också att man, man ska ju särskilja på frågan vad som är bästa bondmanus och vad man vill ha från en bondfilm men är, jag är fullt medveten om att min favorit bondfilm, Crown Souls, inte på långa vägar har seriens bästa manus för den har typ ingen manus egentligen. <laughs> um, den som har bästa manuset i mitt tycke. Om man bara tittar liksom svart på vitt. Hur, hur manuset är uppbyggt. Vad det finns för karaktärer. Hur dialogen fungerar. Hur den, hur den är. Liksom, hur den fungerar från sida 1, till sista sidan. Det är ju from Rush of Love. Det är typ seriens enda perfekta manus egentligen. Om man ska gå efter någon sån form av parameter. För där är det verkligen. Ah, det är så svårt att förklara Men han, han sa att det är som han, Fabian berättade ju att manus är som klossar Liksom som sig ihop Och information for love är det verkligen så För det är inget stort berättande liksom, Men att det finns tillräckligt mycket I texten i manuset För att kunna bygga en perfekt film Runt och sen beror det ju på Vad det är för regissör och vad det är för team som gör det Men manuset i sig ger Alla förutsättningar att kunna ge en jätte jättebra film Så Ja det är väl, inte det som ser till From Russia Love hur den, hur den kretsar runt bond och hur den gör allting väldigt enkelt egentligen. Den är ett, en perfekt omgång Tetris. <laughs> ja, men typ alltså. Ja, typ. Jag tycker det är... From Russia ja. Love's Monus är ju typ det. Ja. En, en perfekt packning i en Volvo V70 till Sälen. Det är From Russia Love. <laughs> det är From Russia ja. Love. Sen... Den, den alla kriterier för att kunna bli en perfekt packning, sen beror det på vem som packar bilen. Ja, exakt. Men jag tycker också det är viktigt med dialogen. För mig är det... Självklart ska Bond stå i centrum, men jag tycker dialogen är väldigt viktig. Att det ska vara rapp dialog, det ska vara finulig dialog, det ska vara dialog med finess. Inte bara det första meningen. Man kan ju säga saker på flera olika sätt liksom. Och inte bara ta det första bästa för att få det sagt. Utan faktiskt ändå tänka till lite till exempel som de har gjort i Thunderball där alla dialoger är liksom citatvänliga känns det som och till viss mån i Diamonds of Forever också men eh, bra dialog kännetecknar en bra Bondfilm för mig även om det inte behöver vara rappa och one-liners utan dialog är ju så mycket mer liksom. men ja bra dialog och en Bond i centrum det är viktigt för mig också ja, och sen finns det en till grej som är direkt oumbärlig och som är nästan så uppenbar så att jag skäms nästan över att säga det för jag slår in en öppen dörr och som vi pratade om flera gånger i intervjun med eller i alla fall det. och det är att Bond måste få vara Bond. Vi mm. måste ha en manusförfattare som förstår ja. Bond. Det handlar är inte att Bond måste vara mm. manus. Det är ju en kritik som vi ger till författarna men vi har recenserat böckerna och det finns författare som inte förstår vem Bond är och då spelar det ingen roll vilket hantverk boken i övrigt är om karaktären är helt fel. Ja. Mm. Och det är ju... Jag menar, man, man kan diskutera exempelvis Diana Diner Day och det är klart inte Ett fantastiskt manus På många sätt och vis Men den missar ju Bond-karaktären Jättemycket liksom. Ja, det är, ju, det är ju tråkigt När man ska göra en Bond-film och inte förstå Vem Bond är, då faller man ju liksom Innan en startskott ta ljudet Så att, det gäller ju Att ha rätt person på rätt plats Vilket inte alltid har varit fallet Sen tänker mm. jag en annan sak i ett Bond-manus, det är ju liksom action-sekvenserna. Och där beror det ju på vad det är för manusförfattare som skriver. I till Casino Real till exempel, där var ju första parkour till exempel, den var ju väldigt liksom, tydligt beskriven hur Bond hoppar från en kran till en annan och så här. Um, medans i Living manus när det är båtjakten, då är det bara eh, Bond gets in a boat and lots of things explode. Det är typ två meningar. Står inte typ så här: skriver de inte typ så här: the greatest boat chase ever ever filmed eller något? Exakt, the greatest ever film precis. <laughs> så det är som två meningar, ingenting mer. Sen är det fria tydligt regissören. Så att där är det ju också som faven pratar om det här med att en kommitté som jobbar på en Bondfilm eller jobbar på en stor film och alla har ju åsikter om Bond och då blir det ju oundvikligen så att är en produktioner kanske det är 2000 personer som jobbar då kan man väl anta att det finns åtminstone 50 personer som har direkt inflytande över vad som faktiskt kommer att vara ja. i filmen för att alla vill bidra på något sätt Jag kan ändå jag älskar ändå den Liv and jag kan, jag kan ändå tänka mig att folk satt på möten 1972 och läste manuset inför filmen de ska göra och de bara ser att det står ja men vi ska göra den största båten någonsin och alla fattar direkt vad det är mm det, var liksom så här, ja, men det är klart som fan, vi ska göra det. Nu kör vi. Men en annan sak som jag tänkte på med manus, eller med just action i manus, är att jag tycker det är väldigt viktigt när actionet att actionet ska liksom ha en logisk anledning att vara där. Så det inte blir the world's not enough. Att det bara är en actionscen inklämd mellan två eh, expositionscener. Um, och där tycker jag att The Living Daylights är väldigt bra med biljakten till exempel, där den leder till den faktiskt den uh, biljakten i, uh, i uh, vad heter det? Österrike eller det är väl i Tjeckoslovakien Men men uh, ja, jag ja att det ska ha en anledning till varför actionet händer och att det inte bara är dialog eller ja, ingen action-scen, action-scen, ingen action-scen action-scen, det blir ganska uh, platt för mig i alla fall ja exakt, en action-scen precis som alla andra scener måste ju på ett eller annat sätt föra handlingen framåt eller på det sätt som Fabian beskriver parkourjakten i Casino Real Säger något om karaktären mm. Och sen nu för den också handlingen framåt På ett sätt med Men den säger också något om den här nya Bond som vi precis har träffat Ja, annars blir det ju meningslöst liksom Ja, så alltså, finns det något Jag vet inte, men finns det något tråkigt att jag kollar på en film där sen kommer action Som inte bidrar med någonting Man kan ju typ i iväg och bröja kaffe under tiden Action-sequensen mm -hmm. sker om inte den är spännande För att, för att som filmen stannar upp Det måste ju betyda något och Det måste ju vara bland det svåraste att skriva Action-filmer idag Att göra innovativ action som faktiskt betyder något Ja, exakt Annars blir det ju Parahawk-jakten i Då är det snart No. Ja. ja, typ alla action-scener i, det var det snart enough. Ja, fast den fick en bra payoff på, på linan som är, vilken då, Otto? were meant to be returned! Ja, <laughs> det är fantastiskt. Det är ju värt det Ja det är nästan värt ja, det är mest De hade kunnat korta ner den lite Men linen ska vara med, definitivt Sämsta ja. exemplet på det är ju från the world is enough Det är ju på kaviarfabriken Ja herrejävlar vad dåligt det är alltså När Bond börjar snacka om en sak Sen kommer actionsekvens i åtta minuter Sen slutar actionsekvensen Och då säger Bond till kameran Well, where were we? Så att de senaste åtta minuterna inte spelar någon roll. Exakt, de, de inser själva att det här vi har gjort har varit totalt meningslöst. För där förklarar de ju att Nej, men det här var bara action för actionets skull. Nu ska vi gå vidare med storyn. Nej. Typ, det blir så jävla trist. Nu går vi vidare. Exakt, förlåt att vi avbryt, avbröt filmen som ni kollar på. Vart var vi någonstans? Nu fortsätter vi. Men eh, ska vi ta och plocka ut lite då det bästa och det sämsta då. Emanuel har ju redan sagt eh, det som han tycker är det bästa manuset. Så du kan väl gärna få säga ditt eh, sämsta manus då? Mm, det är svårt alltså. Det är, det är lättare att säga det bästa manuset i en bondserie än det sämsta. För att det finns ganska många dåliga manus i bondserien. Det kan jag vara ganska ärlig med. Sen har, det ju blivit, sen har det blivit bättre att det var varit människor runt om månset som har kunnat förvaltat och gjort någonting bra utav det. Men sämsta månset, ja, antingen Tomorrow Nightmare Dice eller The World's Not Enough. Det känns som att Tomorrow Nightmare Dice räddas ju lite av att den, den, had, den hade bättre liksom, omgivning runt om sig. Men The World's Not Enough är bara tempofattig, saknar dynamik mellan karaktärerna. Den, ja, den bara hackar sig fram utan något form av flöde. Jag läste första Pervis och Wades liksom manus som de levererade innan inspelningen drog igång. Jag tror det var någon gång 98 eller 99 år, när det nu var. Och det flöt på betydligt bättre än det som faktiskt blev The, the Shooting Script som var reviderat av Michael Aptids fru bland andra. Och där är det väl sådana där ändringar som har gjorts för att folk tycker att nu ska vi lägga in en dialog sen här, nu ska vi kanske göra mitt match som här. Så att det som faktiskt filmades The World is är ruggit svart. Sen, sen får man ju inte heller glömma bort The Man with the Golden Gun-manusätt som också är stundtals helt ofattbart hur ologiskt det är. Att det är två personer som har jobbat med... Två olika stories som har sig ihop. Och det blir bara pannkakor. Det är ju Richard Maybaum som har sin idé om att det är som är ute efter Bond. Sen har vi Tom Mankiewicz som gillar Solex Agitate Taters. Och så bara... Så jag ändrar mig nog. jag får nog vara med under Golden Gunnen då. För det är helt ofattbart hur märkligt det är Mons. Där, för det finns inte så mycket att ta på där ens. Nej, det är ju ett om något känns det som. Jag... jag... Precis, The Man the har jag på typ, plats 6 Så att jag älskar den filmen Men manuset är inte okej okay. Det är fan ofattbart alltså. Vill du eh, fortsätta, Otom? Eh, ja, tack Men eh, jag tycker nog det bästa manuset är eh, det, det är svårt alltså, From Russia With Love tycker jag är ett väldigt bra manus eh, Och eh, Jag gillar också manuset till eh, Doctor No Båda de två känns ganska bra Faktiskt Och säger väldigt mycket om karaktären Bond Ehm, um, så att, ja nej men jag kanske säger Doctor No då, men From så of jag Love ju um, Ah, fan vad svårt det var <laughs> Men, <clears throat>, nej jag för skojskul säger jag Doctor No, jag tycker det är, det är riktigt bra. Och sämst vet jag faktiskt inte. Det Man With Golden Gun nu när du sa det, Manuel, så kändes det ju lite... Ja, det känns riktigt. <laughs> äh, riktigt. Äh, dassigt. Ja, riktigt dassigt faktiskt. Det är som. Ja, nej, det, det är dåligt. Men annars ligger det ju någonstans där vid Bråslands 2-3 tomarnöverdrag så då vore det snart en aff. Men ja. Ja, äh, fan. Jag kanske säger uh, The World det snart en då Jag tycker det är. Ja, det, det är också riktigt äh, mediokert bara. ja Om jag ska ta vidare. Så tycker väl jag att. ja är det så att tycker jag ändå är. Det, det är extremt mediokert eller dåligt manus, men den har i alla fall vissa intressant ide, intressanta idéer. Vilket gör att jag ändå är. Ah, ja, det är nog ändå inte sämst. Så då finns det i alla fall någonting där. Eh, annars, ett manus som jag har sagt tidigare och som jag även nämnde i intervjun, det är ju A View to a Kill som är total icke-plott. En, en timme kan man klippa bort och det märks inte. Då tycker jag då har man någonstans bara tappat det. Oh. Då, då, då, finns, då är det liksom bara icke-händelser som händer. Och ja, ingen driv. Ja, det, det finns stort sett ingenting i det här som funkar överhuvudtaget. Eh, så jag får väl lyfta fram den då, bästa, ja men det... Ja, from from Russia would love det är fan det är tråkigt att säga det så jag säger väl Cassino Reall för den är, gör också så ofantligt mycket rätt och framförallt med karaktären Bond hur den förstår Bond och hur den gör så mycket smarta grejer kontinuerligt genom hela filmen jag älskar det Kul med lite spridda skurrar ändå Ja och det är ju det svårt det är liksom, vad ska man tillägga till det här för From a Show of Love är ju det är ju sådana här grejer jag liksom har tänkt. Man har alltid tänkt så här: Marshalf är en bra manus. Alltså. Och nu får man ju höra det från Fabian liksom att det är det. Ja, vad skönt. Så behöver jag inte vara tveka på det längre. Det är ju ett grymt manus. Eh, Casino Royale är också ett bra manus. Men ja, det är ju på så många sätt ett fantastiskt manus. Men strukturellt kanske det inte är så perfekt. Eh, men jag, ska också, jag, vill, jag vill pusha för en liten bubblare som jag kom på nu faktiskt. Och det är The Spy Who Loved Me som jag tycker har en tydlig struktur bra dialog Det förstår Bond, Bond är väldigt mycket i centrum och driver väldigt hårt filmen det är nog kanske det exemplet med det den mest typiska bondfilmen som kanske har det bästa manuset Jo så är den, den är ju också väldigt den är ju väldigt specifikt skriven för Moore också passar väldigt bra hans gestaltning tycker jag precis, utan att göra för mycket åt något håll eller eh, för att den, Goldfinger är ju liksom den arketypiska bond men det är inte något det är inte något jävla guldmanus det alltså, är det ju inte då är ju det av mycket bättre på det eh, Sen sämst... Ah, jag vet inte. Det är så, ja, det är så svårt. Man, det är lätt att man blandar ihop den faktiska filmen och mm. manuset. Det är ibland svårt att veta vad som är vad. Mm. Eh, så att jag vet inte riktigt vad jag ska svara faktiskt. Jag har ju, försvarat ju ibland Die Another Days manus. Eh, eller no, i alla fall Purvis Weights utkast. För att jag har någon bild av att det kanske inte var så dåligt. Men Die Another Days shooting script... Det är fakt. Det är helt fuckt Visst, den har ganska tydlig struktur men det hjälper inte. Jag kanske säger att det vore sånt en affi också är dåligt. Men jag tror att det jag tror, att, jag tror ändå att det har ett bättre manus Jag tror att det är andra problem i den filmen Där och dig är inte nödvändigtvis Ett clusterfuck rent strukturmässigt Det är bara allmänt clusterfuck ja, alltså struktur, Strukturmässigt kan det ju vara jättebra mm. Men om det strukturerar upp och liksom, Om det strukturerar upp en bajskorv Så är det ju fortfarande en bajskorp, liksom. Så det är svårt att svårt att argumentera mot Absolut, en jävligt snygg bajskorv Ja exakt, jävligt bra strukturerad liksom. Mycket fibrer ja, men Jag fattar vad du menar ja. Ja, uh, uh. Har vi någonting att tillägga Några andra tankar kring Manus och Bond Ja, det, det, Bond är väl in, Bond var bra på mycket Igen var bra på mycket, men manus uh. Är deras återkommande Till Ja, för jag, jag tänkte och, på det, hur viktigt är egentligen Manuset för bondfilmen? filmen Nej, det var ju det väl liksom också jag Nämnde lite förut att, Och som Fabian också kom fram till att Bond, manus kanske inte, Bond kanske inte förbryr sig så mycket om manus på det sättet som liksom traditionellt vi är vana vid. Samtidigt som de bästa filmerna oftast har bra manus. Ja, ja, ja jag vet. Fan också. Ja, det, det, inte bli, egentligen, det borde inte kunna bli en bra film utan ett, utan ett manus som fungerar, men Bond rider nog mycket på att det kommer kommit så många filmer förut och på så pass länge att man att, inte att man kanske är överseende, men att man kan rida på de här, eh, de här invanda elementen så pass mycket att man kan bortse från vissa saker. Ja, det är ju som bara kolla på Tomorrow Never Dies så känns det ju som att kan det bli en så bra film när de liksom skriver manuset i takt med att de filmar filmen så ja, då, då, det säger ju mm. någonting i alla fall. Ja, jag tänkte på det när du sa eh, Tomorrow Never Dies som ett av de sämsta manusen, Emanuel. Eh, och då så här, vänta, Tomorrow Never mm. Dies Där var man sett inte så dåligt Och sen när jag funderade på det, nej vänta nu, vänta nu Jag gillar nog faktiskt filmen men inte Monset <laughs> Ja, precis, exakt så. <laughs> Ja, exakt <laughs> ja, Där är det snarare Där är, det snarare en, en, där är inte strukturen en, Där är strukturen en bajskorp Men inte idéerna kanske mm. Ja, själva grundplotten är intressant Men sen är det bara ja, konstigt ja. Allting Ja Manus, manusförfattandet var en Bajskort. Ja, jag tror jag tänker med Bruce Ferstein han hade, han hade det inte lätt där 1997. Då, då svettades han. Nej, men det jag tänkte säga det var i alla fall att eh, det som Fabian sa: Det finns inget rätt och inget som är fel på frågan om, man, om det är bra eller dåligt att det är på väg att bli mer kommitté-skrivande och sådär. Och det är också det man får tänka på nu med, med Bondfilmer. De utvecklas så att ja, visst. Det kan ju gå, du kan ju skriva. Manus i fyra år. Och så blir det som Skyfall. Ja, bra strukturellt manus. Men är filmen så jättebra? Nej, inte säkert. Eller Dine of the Day i tre år. Och sen kan man göra en film som... Ja, om jag... man kan ju ta en film som... Vi eh... drar någon under hatten. Spyla av mig, som Rickard hyllade. Det hade inte jättelång manus. Produktionstid och så. Men det blev jättebra. Så jag tror inte man får stirra sig för blindt på... Hur långt ett manus faktiskt utvecklas- eller hur länge de jobbar på det. För det kan gå precis hur som helst ändå. Och det är därför jag också vill säga- att man ska inte dra för stora växlar- av de eventuella problemen som sker på Bond 25 just nu. För det beror helt på vad det är för människor som jobbar- och vad de har för idéer att jobba med. Har de dåliga idéer att jobba med- ja, men då blir det spekter. Och annars kan det bli bra. Man får nog vara försiktig med det man säger- innan man, innan man vet fullt. Men jag tänker också att det kan bli- det kan ju bli liksom om, helt omvänd effekt om det, är, om det blir en för lång process Och det kommer in för många människor Det kan ju bli att Det, ja, att det blir, liksom, det blir mm. Ett clusterfuck för att man håller på Så länge så att för många kommer in Och har input än om man har En, en konkret manusförfattarperiod På ett år och sen så börjar man filma Sharp liksom Så det kan ju gå åt båda hållen Ja men det vet man ju själv om man har en idé Om man stirrar för länge på idén och Till sist försvinner ju idén Ja precis då tappar man bort idén där någonstans i, i allt skrivande liksom. Mm. Så det, ja, det, det ligger nog något i det faktiskt. Tydlig vision, det är viktigt. Men ska vi ta och runda av det här avsnittet där. Mm. Mm. Så får vi väl återigen ta och tacka Fabian Norlander för intervjun. Det var skitkul att du var med. Och sen så får väl de som vill höra mer av Fabian- som jag sa tidigare i intervjun, men jag säger igen söka upp jag eller Nojpod Det ska jag göra, eftersom jag knappt har lyssnat på dem. Han verkar vara en underbar människa, fast som jag har blivit att tänka på det. <laughs> ja, det, det, var han, det var ju han som det var ju han som startade i, liksom, idén i mitt huvud i alla fall att liksom, fråga er om ni ville vara med på det här Ja, exakt, det är han såddefröt Så det, och då hade jag liksom, jag hade, det var den enda podd när jag hade lyssnat på appen till den, så att det var ju jag hade liksom ingen idé om vad var en podd. Jag visste vad en podd var men det var knappt. Liksom. Så att, tack till Nörden och jag för att vi fick idén att börja med vår podd. Och så får vi tacka Thomas Drug och Anders Frejda, agent 07.nu och from Sweden with love. Och tacka Anton som klipper. Och tacka er som lyssnar. Vi har ett avsnitt kvar innan vi gör vårt sommaruppehåll. Och då blir det återigen ett önskat avsnitt. Mm. Men ja, det blir det. Men mm. fram tills dess så får ni ha det så bra så hörs vi igen om två veckor. Ja, och då om två veckor har jag bestämt en ny favoritfilm tror jag. Mm. Jag ska nämligen se den filmen som det berör imorgon. Oh, cliffhanger. Det handlar, handlar om en av böckerna jag har läst hittills. Mm. så att, mm. vi, får, vi får se. Spännande. Har den ett bra manus? Det är en bra bok. Jag säger inget mer än så. Mm. Vi ser som folk eller gör vi, vi inte alls men vi hörs. Hej då. Ja. Tack och hej. Hej. Hallå hallå jag håller tack och god natt. Passa.